Velkommen til med noget på spil de jo tyver, tredje sæson, allersidste afsnit, hold nu op. Så jeg vil ikke engang sige, at vi, vi kører hver anden søndag mere, for det kommer ikke til at ske. Det er Le Grand Final. Le Grand Final, og Mille. vi har planlagt noget kæmpe kæmpestort. Det bliver fucking sjovt. Vi har lavet verdens sjoveste koncept, synes vi selv. Vi skal drikke os møgstive, Mille. Ja, det skal vi. Vi skal virkelig drikke os stive. Jeg skal. Det er i hvert fald til <laughs> en Præmissen i dag kommer til at være lidt anderledes. Vi har fået øh, seks hold af venner ind. Simpelthen. Super fedt. Så vi kommer løbende til at have ved end en hele tiden. Vi har faktisk også to venner med nu. Vi har Ulrike. Hej. Og Basse. Hejsa. Hej. Mega fedt, at I har lyst til at være med. Jamen, selvfølgelig. I er den der starter... Ballet. Æ, Ballet. det store show. Yeah. Hvordan har I det? Okay. Altså, det er jo, det er jo desværre ved at starte da Vi har jo ikke noget at drikke os fuldt. Nej. Nej. <laughs> vi er meget ædru. Men, Mås måske det er meget godt. Altså hvis yeah. man bliver mega stiv, og så skal man ind til sidst, og, og så så sidder man bare snøller. Der sidder man bare snøller ja, og tænker ja, fuck de skal ud til det, hele den dag, som folk der jeg lyst til at lytte til det. Jeg tænkte, det bliver den sjoveste lytteoplevelse for mig bagefter, hvor man sån progressiv bliver mere Men og mere fuld, ligesom så kan man bare ride rute igennem. Ja, ja, ja. Men I skal jo også nå at få lidt at drikke, så vi har faktisk udstyret jer med et shot. Og det har Milla og jeg også. Ja, lige præcis. Så og vi skal have et shot. Vi skal have et shot, og det er sådan vi skal i gang, og det er faktisk også det der kommer til at ske hver gang der kommer nye gæster ind efter et musiknummer så skal vi have et shot for lige at hilse folk i gang. Også bare lige for at fortælle lytterne, at vi har en masse venner, der sidder ude og venter på, at de kan komme ind. Så, så vi er fuldstændig stakket op med gode mennesker, og ligesom det skal være, og byder dem velkommen med et shot. Det bliver mega nice. Mega Skål. klamt. Ja. Skål. Skål. Skål. Uh. Det spærer rigtigt op. Det er noget rigtig mærkeligt lort. vi har Nej, <laughs> ja. det er godt nok ikke, jeg havde eller <laughs> Men det er sådan en god måde til lige at få folk i gang, fordi... Ja. Sæsonen har jo handlet om 20'erne. Vi har talt rigtig, rigtig meget om 20'erne. Vi har talt om mange forskellige facetter af 20'erne. I dag er det det aller, aller, sidste, vi kommer til at lave. Ulrikke, dine 20'ere, hvad er det for en størrelse? Øh, meget konfus. Meget konfus. Hvad jeg laver altså du? Altså alligevel ikke. Jeg arbejder. Det har jeg gjort i to år nu. Hvor arbejder du henne? I Maria Black. Smykkebutik. Skideglad for det. Jeg har gjort det i to år. Der er ikke noget der, men hold kæft, for synes jeg, det er... Ens formiddag efterhånden. Vi er andre er også glade for det. Første vi fødtes dagen, så får jeg Maria Blakker. Ja, ja. Og der er lige så mange, jeg er altså, Ej, sådan en lille smykke-dealer. Det er simpelthen så dejligt. Og sådan Men. kan man bare få skuddet nemt på. Sig selv. Ja. Ja, ja. Men det handler ikke om jeg mig ikke. Nej, det, det handler ej, om ej, mig. Ej, ej, er det jo ikke. Men øh, ej, det er jeg super glad for. Men når jeg har holdt kæft, for jeg synes, at det er svært med studie og alt muligt. Og så mm. får man det lidt for trygt i sit fuldtidsarbejde med fast løn og alt muligt. Og så tænker man, fedt liv. Jeg skal bare ikke på et eller andet Jeg skal bare ikke ned og leve 5.000 kr. om måneden igen. Men det skal jeg på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig. Har du nogle overvejelser, eller det er det bare... Ja. Jeg har jo søgt på Kia. Okay, ja. Det er rigtigt. Men jeg er kommet i tvivl efter, jeg har afleveret. Um, Så det er dårligt. Hvorfor, hvorfor hvad er du kommet i tvivl om? Jeg har jo altid gerne vil læse dansk. Så det er jo meget om, jeg skal søge ind på det, i stedet for... Men noget af det, vi netop har talt om, og det har måske været en af de grundlæggende temaer, vi også har udforsket, det her program. Det handler også meget om uddannelse og pres i forhold til uddannelse, når man er i 20'erne. Altså føler du, har du et stort pres på dig selv i forhold til at komme i gang med en uddannelse? Eller måske nærmere også vel et den rigtige uddannelse? Mm, jeg tror ikke noget ved jeg har et pres. Jeg tror meget, at det handler om, at jeg har en HF. Og at enten så skal jeg tage en erhvervsuddannelse, eller så skal jeg tage en overbygning. Problemet er, at der er gået to år nu, øh, så det vil sige, at den er ikke gratis længere. Okay, øh, så skal, og betale, jeg skal for det, eller hvad siger nu? Og jeg ved ikke, om jeg kan nøjes med enkeltfag, eller om jeg skal tage en overbygning. For jeg skal videreligt kun bruge et fag. Og hvad er det for historie? Nej, tysk. Grusomt. Vil du holde din kæft med ja. tysk for at læ læse dansk? Ja, det taler og du også. du hvor dumt det lyder? Ja, ja. <laughs> Det er fordi, du skal have et sprogfag. Og jeg har ikke haft sprogfag. Nej. Jeg har jo heller ikke haft idræt, og, og altid skådskab, og... eller sådan noget. Ja, ja. Altså, det vil jeg kunne forstå i forhold til dansk. Der er der meget, der sammen der, men tysk? Ja. Tysk, det er fucking godt svært. Altså, det, det er jeg ked af på din vej. Ja, det er også. Det er også derfor, jeg ikke har taget dem sammen endnu. Hvad gør du så, hvis du kommer ind på Kia? Det ved jeg ikke. Det, er, jeg tager min mavefornemmelse på den 28. juli. Ja. Det bliver meget det, at køre efter. Ja. Ved du hvad? Det lyder ligesom, det skal være. Ja. Og dig, Basse? Mig. Ja, hvad, hvad med mig? dig? Hvad med dig? Udlever dig selv bag. <laughs> hvis det er uddannelsesræset, vi kører med, så, øh, så havde jeg svoret på alt, at jeg aldrig skulle starte på CBS. <laughs> og, øh, <laughs> og nu kigger jeg på Instagram, jeg og det var ikke helt, der på CBS. <laughs> Du er faktisk ikke ved at tage bachelor, bachelor. Du næsten ville at blive bachelor er inden for år. Bachelor. Så det er ikke med, at du lige er på andet semester. Du lige med at i okay. Nexus Bar. Nej. Du er fast inventar. Jeg er fast inventar på CBS. Goddammit. Er det rigtigt? Ja. for når er du færdig? Og med udvalgten er også noget. Nej, du er så CBS'er. Jeg er så, jeg er så, med. Jeg er så med. Det er vist, at Basse hun skulle være med i det her. Ikke, Millim? Jeg er ude ja. med Basse på et tidspunkt og drikke øl. Og sammen med dig, Ulrike. Og så siger Basse, ja, jeg er med i det her udvalg på CBS. Vi skal lave en sang sammen med noget. Så, så, så, Ej, så, skal så, jeg bare være okay, med, altså, med i det studie. Altså, nej. Så, så, så sagde jeg til Basse, okay, jeg vil gerne booke dig til mit radioprogram. <laughs> skal du lave en sang med noget. Jeg tror ikke, det er, noget. Jeg tror, det er Var det ikke Foley? Øh, ja, var det ikke Foley? Jeg tror det også, det er ja, jeg, jeg tror, også det var ikke det det. Og det, det komiske er jo, at jeg læser projektledelse. Og hvis der er noget, mig og mine venner er rigtig dårligt til det, så er det for ting i kalenderen og for ting, der sker. Så det har været i Pipeline i et halvt år nu. Ja. Der er ikke sket noget. Der, der er ikke sket noget. Nej, der er ikke sket noget. noget. Og hvad er det, de nu, Er det H.A.? H.A. Pro. Og ja. hvad står det for? Det er erhvervsøkonomi og projektledelse. Ja. ja. Og det kom så egentlig lidt af, at det der med at binde sig til noget, det er Og så tænker jeg, at projekter, det er alting. <laughs> <tryk> ja. Var det, var det lige dig, der sagde det? Så er du lige at i mikrofonen. <laughs> og hun er så. ikke fuld endnu. Nej. <sød> ja, det var da, den køber ikke en skid. Jeg kunne huske det, at jeg holde en Og da jeg blev, hvad var jeg? Blev 1, Ja, to, to, jeg tror, jeg blev to, 22. 221. Og I to, <laughs> I kommer stank på kart til min fødselsdag. <laughs> det var, noget, de, var de, de 21 ja, år. Var det 21 år? Ja, for du er både på Østerbro der med Anna. Det er rigtigt. Det kan, ja, ja, ja. Stang det kan, det kan jeg ikke huske Jeg er også kommet fuld nu, altså. <laughs> <laughs> en hjem <bajer> hjemmefra. <laughs> Men for lige at holde øjnene lidt på bolden, Basse. Fordi du, du ser jo sig selv, om du havde bare tænkt, fuck, jeg skal aldrig gå på CBS. Ja. Nu går du der Ja. Hvorfor? Ja, øhm, som jeg sagde før, så tænkte jeg, at projektledelse, det er ret alsidigt. Forhørte mig bare lidt i krone, og var sådan, okay, projektet er alting. Så binder mig ikke ved at læse den her. Kig på mig nu. Uh -huh, med udvandet, og skal lave en sang med folie. <laughs> <laughs> så, altså, altså jeg, nu tager jeg den her bachelor, og så ved jeg seriøst ikke, hvad der så skal ske. Mm. Men jeg har været glad for det, og det har været meget, altså, hvor jeg en fed uddannelse, fordi den er meget alsidig. Altså, når man læser projektledelse, så har alle et eller andet projekt i baghovedet som de skal ind og lide. Okay. Det er jo alt fra musik til medieproduktion til altså whatever, you name it. Og der er også de der corporate CBS'er, men bare den der mix af mennesker, det har faktisk været vanvittigt fedt. Så er jeg er meget positivt og overrasket. Og jeg tror måske andre uddannelser på CBS, der var jeg nok faldet lidt udenfor. Men hvis, det, vi også altid plejer at gøre i det her program, og det føler jeg egentlig også, at vi jeg gør nu, hvis, hvis man skal også sætte et ord på, sit, på sin 20'er indtil videre. Base. Mm. Vil, du, vil du lige starte med det? Hvis du har et ord på dine 20'er, ja, hvad, hvad skulle det så være? Åh, oh, det er svært. Øh, forvirret. Forvirret, ja. Den tror jeg, har vi ikke hørt den før, William? Rådløst. Jo, absolut. Jo, ja. når, når du, ja. Altså, man, man kan sige, er det, er det positivt eller er det negativt? Mm. Fordi for nogen, ikke, øh, ikke fordi det er vi skal handle af mig, men jeg tror, at mine tyver har været meget præget at de overhovedet ikke har været forvirret. De har været meget tilrettelagte, indtil ja. videre. Det kan man sige, kun 23, så der kan ske meget nu. Mine 20 har været totalt finmasket det er sådan lidt, om jeg startede uddannelsen med det samme, har vist præcis, hvad jeg ville bruge den til, og hvad jeg skulle være, og blad og blad og blad. Mm. Så, så nogle gange, den betragtning over tilværelsen, at den er meget fastlåst eller meget statisk, kan jeg også godt nogle gange have siddet og tænkt, fuck, fuck, fuck, det vildeste, der sker, er jeg får en ny tilbudsservis og køber et eller andet til spotpris, ikke? Altså, mm. hvor, der kunne jeg godt nogle gange savne, at der var nogle ting, der var lidt mere forvirrende. Der synes jeg bare, det er en sjov bemærkning at komme. Eller ikke en sjov bemærkning, men det er en interessant bemærkning. Ja, jeg tror, jeg, jeg, tror, jeg er forvirret. Mm. Altså, sådan, det er sådan et, et, et altså livskår for mig. Og det synes jeg egentlig er ret fedt, for det gør også, at man griber nogle bolde, der bliver kastet op. Altså det der med, at man ikke har en fast plan. At man bare kan sige, vil du med til det her, eller skal vi prøve det her? Ja ja, så gør vi det, -agtigt. Men det kommer nok til at byde med at på et eller andet tidspunkt. Det ved jeg ikke. Det må vi jo lave et afsnit om. om vi laver en reunion, et reunion-afsnit. <laughs> ja, ja, hvad hvad skete der med Sarbasen? Hvad skete der egentlig? <laughs> hvad med dig, Ulle, hvis vi skal smide den over til dig? i Dine tyver. Nu kommer du også lidt ind på det til at starte, men hvis du har et ord, hvor du tænker, det her det er meget slående for, hvordan jeg har det, eller i øvrigt synes, min mine tyver har udfordret sig til videre, hvordan vil det så være? Du må også godt tage en sætning, hvis der. er. Jeg vil sige, at din blanding af forvirret og ensformigt. Mm. Fordi jeg har jo ikke lavet noget andet endnu. Hvad er, det så, for, hvad er det så, der er forvirrende? Fordi jeg ikke har fundet ud af uddannelse. Okay. Men jeg har jo ikke, heller ikke lavet noget andet, kan man sige. Jeg har jo kun arbejdet. Det er ja. det eneste, jeg har lavet i min 20'er endnu. Så du har, du har arbejdet med, med Og jeg at have ikke uddannelse i, i bagtanken? Ja. Altså sådan over forvirret. hvad fanden det var det egentlig, du skulle? Ja. Men alligevel så er det jo heller ikke, fordi der er fuld, fyldt så meget. Nej. Jeg har heller ikke givet at starte før i år, som vi også sige. Er det så ikke lidt ærgerligt at rende og være forvirret, det er bare mindre, hvis man jeg godt ved, at man jo, ikke kan men jeg tror mere, de det fordi jeg har en HF, så jeg har ikke alle muligheder til gengæld. Nej. Mm. Og jeg tror, det er der, min forvirring ligger. Er det noget, der stresser dig, fordi man betragter det som et succeskriterium, at man har taget en uddannelse i sin 20'er? Mm, nej, ikke nødvendigvis. Mm. Jeg tror bare, at jeg har en meget fastlået tanke om, at jeg skal ikke ind i et eller andet dum retail-branche, fordi at jeg ikke kan tage mig sammen og tage min uddannelse. Mm. Mm. Det... det... Jeg ved ikke om det giver god mening, men jeg kan godt forstå at man har tanken at man virkelig gerne vil eller det giver god mening faktisk, men, men det der med at at man gerne vil have den uddannelse. Ja. Kunne du fortsætte have uddannelsen når du er 30 eller? Nej, nej, det det skal man. Det er for sent. Det er for sent. Ja, så jeg vil gerne have den nu. Mm. Men det er også fordi jeg godt kan lide at man passer ellersmæssigt sammen. Ja. Eller sådan at ja. der jeg stort det spring i det. Det kan jeg godt forstå. Det er faktisk en ret god pointe at have, fordi det har jeg heller ikke lyst til at give byde mig selv for den sags skyld. Og jeg kan også huske det også jeg har jo droppet ud af gymnasiet og startet HF senere som 19-årig. Og jeg skal huske, at det var meget HF, javel, fordi jeg ikke gad at starte med nogen, der var 0 år, på grund af aldersregimet også. Det føler jeg så, at man aldrig er rigtigt, man har hørt før det der med, at man gerne vil starte med nogen, der er sådan aldersvarende. Eller sådan det, eller det er jo, jeg har tænkt over det, fordi når man selv er i nogle situationer, hvor at, at man er sammen med nogen, der er yngre en selv, eller ældre en selv, det kan man godt måske ikke passe så godt med. Nej, altså og, jeg så, og så er det måske meget rart, eller det er meget gode pointer her i det der med, sådan, at man vil jo gerne starte aldersvarende. Ja, ja, og ja, det kan jo være 30 for, årige, så altså det bare alt fra samme årgang til fem årgang, over eller under, eller hvad det fanden det er. Mm -hmm. Men bare, at man ikke står som 30-årig og sammen med nogen, der er... 19. Jeg kan ja, huske, at jeg, jeg startede på uni, jeg startede som øh, 19-årig, og jeg var en af de yngste. Og der kunne jeg godt mærke, at der var lidt et hop over til dem, der var 22-23. Mm. Der var et kæmpe hop fra sådan en som mig til op til nogle af dem, der var 28. Yeah. Det, man hurtigt fandt ud af, det var, at hvis du drikker øl, så er det meget sjovt alligevel og folk, <laughs> oh, jo, jo, folk jo, og at få en dag de samme lærerbjør. Men jeg er meget enig, jeg kan godt forstå det, men jeg har også lyst til den mm. referenceramme, der er. Jo, jo, men jeg har jo, jeg har jo prøvet det. Jeg har jo selv gået på højskole som 18-årig, mm. hvor alle har været 21 plus. Jeg var den yngste. Hvordan var det? Det var jo egentlig fint nok jo. Det fungerer jo. Ja. Men det er også, fordi du er samme sted. Ja, man kommer Så du og har samme de samme spørg, altså interesser sådan. og fælles ting. Ja. Men jeg skal ikke videre hen med det. Eller sådan på uddannelse. eller sådan. Der tror jeg bare, jeg ville have det med nogen, der var lige 5 års skab fra mig. Mm. Det er fair. Ja, ja, Hvad med dig, Basse? Fordi jeg synes, det er meget interessant, det med... Da jeg var barn, jeg bare aldrig, eller barn Men da jeg aldrig, jeg skulle gå på CVS Det er jo meget sjovt, det der med, at så er du ind der alligevel. Så kan man sige, at ja. uddannelsen er nok en ret stor del af forklaringen, kan man sige. For at går, at det ikke er en specialist, men det er en generalistuddannelse. Formentlig mm. det er den forstand, at du låser dig ikke til noget. Men hvordan er det også noget, du har følt dig, ikke presset, men præget til at gøre og tage den uddannelse? Det synes jeg faktisk ikke. Mm. Jeg har ikke været presset til at tage noget som helst erhvervsøkonomisk. Men jeg, havde også, altså jeg har, har også haft vidstheden om, at hvis jeg skulle i gang med at læse noget, skulle det være nu. For ellers så ville jeg altså, aldrig komme i gang med noget, og så vil jeg bare der den resten af mit liv. Og så den der tvivl om, hvad det skulle være. Jeg har jo øh, sukket længe efter journalistikken, og Ulle har gokket mig i hovedet over, at jeg ikke har gjort det. Men, øh, men, men helt ærligt, så tror jeg bare, det handler om at springe over, hvor Gerd var lavest. Og jeg kunne komme ind på CBS, og det kunne man komme ret nemt. Okay, ikke alle kan komme ind nemt, men... Men det var tilgængeligt for mig, ja. mm. og så var jeg sådan, okay, så, så gør vi det, og så har jeg en bachelor i projektledelse, og mennesker og projekter, og gud, var spændende, -agtig. Og man kan jo også altid tage en kandidat i, hvis det var det, og det ved jeg ikke, om det passer i forhold til CBS, og de, men man kan tage en kandidat i journalistik, Lige præcis. og, og, og fyre den på det jo. Altså, journalistik er jo ikke, eller journalist er jo ikke en beskyttet titel, Ej. så man kan jo faktisk blive øh, journalist ja, vi ud af nogen altså ja. uden nogen uddannelse ja. og jeg det sige bare at jeg gik med et uddannelsesforløb eller et opdagelsesforløb med ud, til journalistik lige nu ikke og det er absolut forfærdeligt jeg vil ja. gerne ligesom, tilbage have snitter til at jeg bare tage direkte på HA og sådan, at det er fint det var det at gøre altså ja. <laughs> ah, men altså og det jeg tror det var det der skræmte mig den gang den der med at jeg skulle blive udsat for os, at der er en, der kommer og siger sådan nej, du var ikke god nok er det? det er også svært så men jeg føler også at, at det er den største rodepose, så kan nogen gang godt få en besked fra dig sådan der at det her ikke passer film eller hvem var kongen af Danmark på det her tidspunkt <laughs> og så sådan der hvad fuck er det for, er det for noget, noget? kom nu ind i kampen, mand. Altså, jeg ved det sgu da ikke. Nej, men det er helt gældende, at videnslæsen var godt, at var sådan her. Det mener de absolut seriøst ikke, men det gør de, og det er ja. sådan helt galt. Ja. Du skal tvang til folk til at spille bedste, hvis jeg er med dig. Fuldstændig. Ja. Men nu har jeg været igennem de der ting og sådan noget. Jeg føler faktisk ikke, videnslæsen var det sværeste, ja, for... men okay. Ej. Og så er vi tilbage igen. Du lytter til med noget på spil hos 24-7. Mit navn er William, jeg er her med Mille. Med spilleren. Med spilleren. Vi ruller fucking grand finale. Ej, i dag, det er Mille. helt vildt, og vi har bare gode venner med. Det har altid. vi nemlig, fordi hvis der lige er nogen, der taber ind nu, vi har valgt at revolutionere konceptet, radiokonceptet en smule faktisk. Ja. Vi ruller, i, vi ruller seks segmenter, seks forskellige vennepar par eller enkelte venner, og vi drikker os fuldt imens. Ja. Lidt, lidt ligesom noget øh, af Monopolet og, øh, og, og, og den julekalender. nogle der har set den? Massemonopolet og julekalenderen? Den du, har jeg ikke set. Nej, du, det er ikke massemonopolet. Monopolet. Det, det er det der, hvor de drikker øl. Men er det ikke også Mads Monopolet? Nej, det er sgu da. Det. Det, det er Natholdets øljulekalender. Er det ikke, ikke mas? Nej for helvede, Mille. Anyways, vi har også med ind igen. <gødder> Ej, hej, hej! Det er godt, du lige kan skabe en god stemning, efter at vi lige ødelægge den der. Mads Hvad her. hedder det? Oskar, du, <gød> du er med ind igen jo. Det er ja. Det er en fornøjelse. Og du har også fået et shot. Og det er sådan lidt forudsætning for, at man lige kan få lov til at være med i hulen i dag, der er, man tager et shot, når man kommer ind. Så Oskar, skål. Ja, skål, mine venner. En glædelig gensyn. Glædelig gensyn, ja tak. Skål. Skål. Oh, gud, vil du gerne mig tre shot i et glas her? Ja, jeg synes også, du skulle i gang. Jo. Det er jo fordi jeg er Oska, jo allerede i gang. Du er jo, du leverer meget af musik og drømmen. Og der føler jeg at det er meget passende med alkohol. Ja, det er det bestemt. Ja, du sagde lige inden vi gik i gang at du er fandme ude på onsdag til lørdag, og det er helt galt. Ja, ja, det, <laughs> Så nu skal jeg også lige sige at det er også primært for netværkets skyld, ikke? Ja, ja. det er altså sådan, det starter, det er også, og det er bare netværksting. Ja, ja, det er sådan jeg har ret færdig gjort det over for mig selv i snart tre måneder. Men også, der er jo sket noget, fordi, siden sidst du har været herinde Ja. og talte sammen sidste gang, så har du jo faktisk været ude og spille. Mm -hmm. Og jeg har haft fornøjelsen af at se dig være ude og spille. Yeah. Har du ikke lige lyst til at knytte en kommentar til det? Det vil jeg meget gerne. Jamen, jeg havde min debutkoncert inde i Pumpehuset, fredag den 21. april, hvilket gik strygende. Det var simpelthen over alle forventninger. Vi havde en forfærdeligt dårlig øvre på dagen, en vildt dårlig lydprøve, og jeg tænkte, at det her det går helt galt. Og jeg var syg en hel uge op til den koncert, jeg havde mistet min stemme næsten. Det var som om, at sekundet, vi stod deroppe, så øh, slog alt bare klik, og det var lige, som det skulle være. Og det, det håber jeg også, du synes vildt, at det var en god oplevelse. Jeg var, var helt, jeg var helt overbevist over, at jeg også Oscar stå og synge. Eller de der kærlighedsballader, han synger, så tænker jeg, at de har skrevet til mig. Det kan, de ja, kan ikke være det. skrevet til mig, de her sange. <laughs> oh, hvor du ved, hvor han bare står og danser. Mm -mm, sexy kone. Nu skal jeg, det jeg faktisk mig. At sige, at de har faktisk skrevet til dig, Mille. Oh, han er god. Han, han er, er god. god. Han er god, og jeg har godt se den der netværkning. Den hjælper ikke. Ja, altså han nu sig, op. Det. Men det er meget sjovt, at du siger det her med netværkning, fordi det er faktisk sådan jeg gamle sparer ind til. Ja. Er det ikke? jeg, ved ikke, om jeg vil ikke måske sige mærkeligt, men hvordan balancerer du det der? For det er jeg faktisk ting meget over, at det er, jo, det er jo en branche hvor netværk det er gulvær. Ja. Men det er jo også en branche hvor netværk typisk er lig med at man tager i byen eller drikker sig fuld og lignende Så det er jo en balancegang. Ja, Så hvad, hvad, hvad for nogle tanker går du derover? Det er fordi jeg synes tit. Nu, du blev jo ligesom mig bachelor i sommer, så sidder jeg og har også skrevet en masse osv. Men, men min fredag aften nu er jo typisk... når øh, så sidder jeg og læser en eller anden fucking kedelig lærebog Din fredag aften, så, så river jeg et bord for et netværk, ikke? Og det, det kan jo også hurtigt blive en slippery slope. Jamen, det kan det virkelig. Altså, nu skal jeg heller ikke sidde og spille hellig. Altså, nogle gange så går det altså, overgevind, øh, og så kan jeg mærke, at nu skal jeg have en pause. Øhm, Tager du sådan en pause? Det gør jeg nu i hvert fald. Øh, nu sidder jeg altså lige og, og, og dræger sådan, med er... <laughs> Jamen, jeg kan stolt sige, at jeg ikke har drukket ind til i dag i to uger, tre uger. Tre uger, ja. Ej, to uger. Jeg skulle, jeg skulle lige til at sige, så er da ikke. Jeg synes, jeg så noget på Insta for et par uger siden, sådan, <laughs> hvor du tænker, jeg nægter at tro på, du bare går mig i efter du lige har spillet et andet <laughs> Det er måske rigtigt. Jeg, er, jeg kan ikke rigtig styr på det længere. Men <laughs> jo, lige for at svare på, på dit de spørgsmål, det er virkelig, virkelig svært at skulle kontrollere, hvad der er netværk, og hvad der er hygget nogle gange. For, fordi jo, så kommer man hen på en klub, hvor man er på et bord sammen med nogle nice mennesker, som du gerne vil kunne arbejde med på et tidspunkt, men så alligevel så drikker du der også fuld og har en griner aften ved siden af alle dem, også og sådan noget. Ikke? Så det jeg prøver meget på, det er bare, altså, sådan, jeg har givet mig selv en regel faktisk, af, at jeg ikke drikker alkohol, at hvis jeg er ude på hverdag, altså, det vil sige, onsdag og torsdag. Men jeg godt må drikke i weekenden, hvis det nu er. Og jeg vil helst undgå det, hvis jeg kan. Og så hellere bare få folk kan i studiet, så jeg kan netværke sammen med dem der. Og det prøver jeg virkelig på, men det, det er svært at kontrollere, det må jeg faktisk aldrig indrømme. Er du signet nogen steder? Jamen, det, altså, det må du ikke sige. Der er forhandlinger. Der så lad os nu se. Det er meget okay. money moves, business moves, øhm, der forhandles. Ej, men det, det er, fordi det ikke kun er et sted. Og hvis det kun var et sted, som jeg, som jeg, som jeg snakker med, så kunne jeg godt bare sige det. Men fordi der er ja, to steder, så... Selvfølgelig, det selvfølgelig. Er det. Ja. Så, så er det vigtigt lige at holde den lidt i gang, og ja. ikke øh, spille med, med alt for åbne bord. Yes, præcis. Det men nu talte vi jo... Altså, noget, noget af det, vi talte om sidste gang, som jeg egentlig synes var ret interessant, det var meget det her med, hvad er tidshorisonten? Ja. Og jeg kan ikke huske præcis, hvad det var, du sagde. Men jeg tror, du sagde, at hvis, hvis der ikke er sket noget, inden jeg er, var det sådan noget, 27, 28? Det, 25. Altså, altså det er faktisk 25. 25. Øh, det er lige snart med min mor om, faktisk. Har du øh, det faktisk. Ja. Men mit spørgsmål er måske lidt mere. Har du det stadig sådan? Fordi nu kan man sige, jeg har været ude og set dig spille. Mm. Du pisse god. Du har jo mega godt styr på det. Der mm. er nogle spændende samtaler i gang rundt omkring, osv., osv. Får man så lyst til at skyde den grænse, eller står du stadig målrettet fast på 25? Hvis ikke endda, så kommer det ikke til at ske. Altså nu og jeg startede sådan rigtigt med at tage musiksøs, da jeg var 18, nu er jeg 22, ikke? Og lad os sige, at den dag, at jeg er 25, og jeg så, så lige pludselig har brugt 3 plus 4, 4 6, 7 år. <laughs> ja, der er grund til, at jeg ikke er blevet matematiker eller revisor eller hvad man siger. Jeg har brugt 7 år på noget, og det er stadig ikke... Jeg flasker så synes jeg skulle det er svært. Det skal du tage videre til det. At været, at det, det, ja. det synes jeg virkelig. Og altså. det er måske også svært at finde energien igen. Ellers sådan, kunne jeg forestille mig, at hvis der man bliver ved og ved og ved, og det bare ikke lykkes, så er det svært ja. frem igen. Eller sådan... Så, sådan, det, sådan det vil den. sige, at altså, energien, tror jeg altid være der. Det er mere motivationen. Mm. Altså, nu har jeg prøvet i syv år, så... Ja, det at det. jeg er 25 kiggede bag. Jeg har prøvet syv år, der er ikke sket noget som helst. Ej. Så, så skal så, jeg tage videre i teksten. Helt ærligt, så må jeg også være realistisk. Altså, altså, det er en af de, Altså, at mine sådan, vigtigste læringspunkter fra, fra mine år, synes jeg faktisk, det er, at der er noget, der hedder drømme, og der er noget, der hedder pligter. Og, og pligter, det er der, hvor man skal være realistisk. Altså, det en af mine pligter, synes jeg selv, så er, at okay, jeg vil gerne sikre mig en god fremtid, hvor jeg har penge til at kunne leve, som jeg gerne vil. Og hvis ikke det bliver musikken, så må jeg så finde det mere andet sted. Og så må jeg bare være realistisk og sige, ved du, musikken duede bare ikke. Det var super sjovt, mens det varede, og der skete nogle cool ting med det, men der kommer også et punkt, hvor nok er nok jeg tror du så ikke, at der er nogen musikere, der vil sætte ud? Jamen, så ved du det jo ikke nok. Jo, men det det det, det, det, det, det, det passer ikke. Altså, on. altså, der er ingen, der ved det mere end mig. Men uh, det, det, er helt, det er noget helt andet. Og jeg arbejder så vanvittigt hårdt for, at det sker. Men man skal altid være altså kunne være realistisk med alt, man gør, synes jeg. Det er virkelig, virkelig vigtigt. Jeg synes, det er en rigtig dejlig kvalitet. Altså, det er også noget, du og jeg har talt om tidligere, apropos. Ikke nødvendigvis den der sondring mellem pligt og drømme. Det er en mm. meget god måde at, øh, at stille det op på. Mm. Men det er jo altid vigtigt i et eller andet omfang at have en plan B. Det synes jeg. Synes jeg. Og det er måske også vigtigt at gøre sig opmærksom på, hvad er det for nogle ting, jeg bliver nødt til spiller, ja. så, det, så det hele ikke fucker fuldstændigt op. Det, det er selvfølgelig glidende, og det, det tror jeg også, det er en af de ting, du og jeg måske også nogle gange har talt om i forhold til 20'erne, Mille, du og jeg, at det fandt mig også svært nogle gange at sige, fuck det, nu tager jeg plan B'en, eller altså nu, nu gør jeg det her, fordi det giver mig noget sikkerhed på ja. sigt. Ja, og hvad er plan B'en? Fordi jeg tror sådan, jeg funder hvis du hele tiden lever livet med en, en nødplan eller en nødsituation eller en plan B, så så nyder du på en eller anden måde ikke rigtigt helt mm. din plan A, fordi du ved at du hele tiden kan falde tilbage på noget, eller du er der er hele tiden eller altså det tror jeg, at de fleste har en slags plan B i forhold til noget det de laver, fordi de tænker, at hvis det ikke lykkes, så kan jeg gøre det her. Og ja, der det er jeg måske meget sige... publikere sagt, for det tror jeg ikke engang alle har, men jeg tror, jeg tror at det, på en eller anden måde, vi alle som render rundt og gerne vil have en plan B. Mm, og, og på en eller anden måde, så tror jeg, at, at det måske stopper egentlig at gøre øh, noget til fulde, ikke at jeg siger at du ikke gør godt til fuld, for det er helt sikkert jeg kan mærke det på dig også, at du er virkelig investeret i det og sådan noget. Jeg tror at det generelt en samfundsting, især med sådan, som vi har lige nu, det er at vi lever rigtig meget med, at vi skal have et sikkerhedsnet eller vi skal være økonomisk frie eller vi skal kunne have en bolig eller vi skal have en eller anden plan for vores uddannelse eller vi skal hele tiden have en eller anden slags ting at falde tilbage på. det synes jeg æm... virkelig er en god ting. Prøv, altså, prøv at overveje hvor hvor hvor rationelt at ungdommen er nu. Det er jo, det er jo helt vildt. Altså det er en vildt god ting, altså, at de fleste ved at nogle gange så er der bare noget, man skal gøre, hvis du gerne vil have det liv, som du skal have. Og det er jo sådan noget med, altså, dem, der kan, og dem, der har altså, overskud til at tage altså, uddannelsen, altså, det er som om, at folk de ved, at hvis jeg kan det, så gør jeg det også. Og det synes jeg faktisk er en helt vildt god ting. Altså, det er en god egenskab at have nogle gange, og jeg synes, det er en ret nice altså, udvikling, som ungdommen har taget, hvis man altså, kigger tilbage på, på tidligere altså, generationer. På min storsøster eksempelvis, altså, hendes generation, altså, 90'er generationen, jeg synes ikke, det er en egenskab, som de har haft på helt samme måde, hvor de tænker, at der er noget, jeg skal gøre, hvis jeg gerne vil have det liv, som, som jeg gerne vil have. Man kan måske tale om, at banen er blevet kridtet lidt mere op. Ja. Og at, at man også er nødt til at forstå, at der er... Der er, der, er, der er et vis minimumsniveau af velfærd. Det bliver meget generaliserende, og det, det er også en rigtig svær samtale at tage, men der er et eller andet vis minimumsniveau af velfærd, som formentlig rammer alle. Selvfølgelig er der ikke nogen, okay. der kan segmenteres Under men udgangspunktet er egentlig, at alle har det ret godt. Hvis du gerne vil op og lave noget, der er fuldstændig crazy, eller have det bedre end andre, så skal dit... Ambitionsniveau, og der skynder jeg mig lige at sige ikke nødvendigvis uddannelsesvalg, fordi du kan fandme noget langt uden at tage en uddannelse, det men bestemt. dit ambitionsniveau skal måske være et andet. Ja. Og der tror jeg absolut, som du også selv er inde på, at der har man formentlig haft en opdagelse i forhold til vores generation, af at der er en sammenhæng mellem ambitionsniveau og endgoal kontra tidligere tid. Det bliver meget banaliserende. Jeg kigger også over på dig, Mille, fordi det er en lang, <laughs> lang, lang diskussion. Det er jeres skyld, fordi at I har givet mig noget ind os nu. Altså, jeg tror, jeg tror, jeg er enig i, hvad du siger, at det der med, at man, det er vigtigt at håbe og tro, og man gerne vil, og man ved, at man skal gøre nogle ting for at ville noget, eller for at kunne noget, og for mm -hmm. at blive til noget, så skal man gøre Man kan ikke bare ligge i sin sofa og være sådan her, jeg vil gerne blive en superstjerne på et eller andet tidspunkt, og så bliver jeg bare her, indtil det er overstået, eller indtil det, jeg lykkes. Det er helt enig i. Jeg tror bare, at jeg tror, det er blevet sværere at finde ud af, hvad det er helt præcis, man vil, fordi vi har så travlt med at finde ud af, hvad det er, vi vil. Uden tvivl. Så derfor tror jeg, at vi er påvirket i langt højere grad af alle mulige andre faktorer, end hvad vi reelt gerne vil. Jeg tror, hvis vi mærker rigtig godt efter rigtig mange af os, så vil vi måske noget helt andet, hmm. eller noget tredje, eller noget fjerde, end det, vi faktisk render rundt og laver. Det eller tror sådan... jeg helt klart. Måske ikke også i det her rum, men måske andre, og måske ikke lige vores vennegruppe, for vi er jo rimelig meget sammen med de samme slags mennesker. Altså sådan... hmm. Øhm... Men det er jo ligesom mig, som, som, som, som der starter på min uddannelse, og, og egentlig har et ret klar plan for, hvad jeg gerne vil være øh, bagefter. Og så mærker jeg efter, og tænker, at det, det er rent faktisk musikken, som jeg helst vil. Mm. Øhm, så lad mig prøve det, jeg ved, for, fordi det er, altså, det er svært at komme ind i. Det er vildt svært også at vedvare. Øh, mm, sådan det en popularitet. Og... Sindssygt. Ja. Altså, det, det er helt vanvittigt. Altså, det kommer også an på, på, på det område, du prøver at, komme ind i, at stå ind på, synes jeg. Altså lige, altså, lige med musikken, der, altså, der er det bare altså, all in eller ingenting. For, altså, for mit vedkommende er der bare et punkt, hvor, hvor nok er nok. Og så, og så bliver jeg nødt til, nødt til bare at sige, okay, ved du. Hvad, hvis du gerne vil være vores Volvo, så altså, det vil jeg faktisk gerne have. Mm. Øhm, det vil også klæde dig med sådan en lille woofie der. Vil det, ikke? <laughs> det, vil godt dig. det vil være godt til dig. Noget, vi lige spurgte, det var Sara og Rikke, der var herinde for inden dig. Ja. Vi spurgte dem, hvis vi lavede et reunion-afsnit om sådan der 20 år. Ja. Hvor er de så? Så altså, vi kan stille dig samme spørgsmål, index, <laughs> Hvor hvis, hvis vi hører dig ind, hvis Mila er sådan det, special edition, 20 års reunion. Vi har fået lov, vi har har fået lov, at os ind. Jo, altså vi, vi har fået lov til det, det Det hele, det spiller. Hvad laver du om 20 år? Det er et godt spørgsmål. Øhm... Åbne overancers <laughs> Nej, det er næste år. <laughs> det er næste år. <laughs> Ej, God mand. Øh, så skal min booker at tage sig sammen. Så må du sende ham afsnittet her. Og ja. om, om, om, om 20 år, der er jeg 42, så har jeg mit studie på en gård, øhm, hvor, hvor der bare kommer en masse artister op til mig. Okay. Sådan lidt en ny Remy. Ja, jeg vil ja. gerne være ham, mand. Holy shit. Jeg vil, og ved du, jeg vil også gerne med X-Factor-dømmer, så jeg lige kan hæve standarden lidt. Ja. Og det har du en god sæson i år. Hold nu lige op. Nu hørte jeg lige øh, jeres seneste afsnit, hvor I snakkede om X-Factor. Nu må jeg lige sige noget til, til dig, Mille. Ja. Du må ikke... Glorificere X-faktoren, fordi hvor der er deres kon okay, Nu skal jeg heller ikke gå ind i en lang x <laughs> Men der er så Det, her, det mange er mange. Det er at kan sådan noget. Kan man, adskille, ja. kan man adskille musikken fra rammen? Yeah. <laughs> Og det, det skal vi faktisk også snakke om senere også to, tror jeg. Ja, det er glad, fordi jeg har mange holdninger omkring det. Men de er gode til at lave koncepter, men der er mange af dem, der ikke ved, hvad fanden musik er. Altså hvem er dem? Deltagerne eller dommerne? Alle sammen. Okay, så Simon, Kram kan I finde noget af musik? Jo, men han, er, han har skygge på, mand. Det har han virkelig. Hmm, det er et hårdt statement, men også apropos, apropos musik, du har, taget, du har faktisk taget musiknummer med til os i dag. Ja, det er ikke ja. dit eget? Det er en, du kender? Det er ja, vanvittigt dygtigt. Det er en af Warners nyeste øh, artister, der hedder Dos De Santos, øh, som jeg øh, også har haft øh, æren af at arbejde sammen med før. Og, og jeg synes, at det her det er et moderne mesterværk, der blander så mange følelser og virkelig bare får det ned på, på et stykke musik, som man kan mærke og til alle musikteoretikker og nørderne herude. Prøv at lytte til, hvordan er broen den er trivialiseret. Og det, der er så mange teoretiske valg, som der er blevet truffet, truffet her, som der bare, som man ikke ser i Danmark. Altså, det gør man bare ikke. Og det synes jeg er så cool og så modigt, og det er bare altså, nælet. Det er mega sejt. Fedt. Vil du ikke have lov til at introducere det ordentligt, så, Oscar? inden du får lov til det, så siger jeg lige tusind tak, fordi du har lyst til at være med ja, det igen. Var det. Tak. det var en fornøjelse. Det her, jo det. er at der Santos med følger mine hænder. Vi er stadig, nej, vi er faktisk overhovedet ikke det samme. Skulle det samme, men det er vi bare slet ikke, for det, vi, vi kører vi... jo et helt nyt koncept. Ja, total vennerafsnit. Total Mega nice. Jeg er stadig Mille og min medspiller William. Absolut. Vi er de uddelte i sæson 3 på 24. 7 Le Grand finale. Og vi har to af mine rigtig rigtig gode, men lidt nye venner med. Lasse og Oliver. Hej, øh, Oliver. Vil du lige sige hej? Hej. Hej, det Oliver. Og, og så Lasse herovre. Hej, det er mig. Ja, det er Lasse. Og I er jo mine to nye venner, yeah. tror jeg, jeg vil kalde det som. Ja, det kan I ikke, Nej, det jo, der, der det er ikke? det er ikke helt. Nej. Ej, det kan godt være, at det er inden for et år eller sådan et halvandet år måske. Ja, men det, det, det, det kommer an på definitionen af ny venner, ikke? Det er rigtigt. Om og man tænker par år, eller man tænker, tre, tre uger. Uger videre, eller en dag eller to, ikke? <laughs> ja, det er rigtigt. Ja. Men det kan variere de, lidt. En Men af de nyere, føler jeg. En af de nyere venner. Vinder, vinder. Jeg ja, har heller er ikke så øh, god, æh, spørgsmål. <laughs> øh, for mig, som ikke ved det, hvor er det, I kender hinanden fra. Jamen, vi er jo alle sammen. Nej, nogen, der har lyst at svare... Oliver, kunne du, vil du svare på det? Jamen, fra Rødgården Ungdom, tror ja. jeg, er det rigtige svar, som er ene ungdomsfunktion, altså, hvis der er to, ikke? Ja, der er to. Ja. Hvad er forskellen? synes hvis der er to? Åh, det <laughs> Ja, det, det, det er det, er du skal, have, du skal have mange shots bare, vi skal ud i den anden diskussion. <laughs> ja. Det kan måske blive et par andre tidspunkt. Jeg tror bare, at det er en helt anden podcast, så okay. Okay. det tager sådan ja. to timer i podcast. Jeg er glad for, du lige pointerer den. Virker lige fint udenom. Der er to, og der er en ad Rødgrøn Ungdom, noget, der hedder Suf, og der op, og det er sådan der. Okay. Vi tager en shot, skal vi ikke vi sige det. Vi tager en shot. Det var en god start. Skål. Skål på det. Vi tager dit shot. Nå. Meget, meget lidt kridset. man siger. Var, kunne okay. du lide den? Ja, jeg det Dem er god nok. Ja. Okay, det er godt at høre. Noget vi jo typisk gør historisk har gjort i det, det her format, når vi har gæster ind, det er sådan lige at starte og sige, hvis vi skulle knytte et, et ord, et ord S20. Et eller en sætning til s år indtil videre. Hvad skulle det så være? Så jeg ved ikke, om der er en af jer, der har lyst til at prøve at lægge for land. Jo, det vil jeg gerne, øhm, for jeg tænker lidt over den her. Jeg tænker fremskridt. Ja. Hvad får det til at sige det? Jamen, det handler om, at jeg, jeg, jeg tror helt tiden, jeg har tænkt, at jo ældre jeg blev jo mere vil jeg savne de gode gamle dage, og tænke, det var sgu også federe at være 20, eller det var også federe at være 21, til kontekst, og er snart 26. Men jeg kan egentlig, når jeg tænker lidt nærmere over det, bedre og bedre lige mig selv, som jeg er nu, end når jeg kigger to eller tre eller fire år tilbage, så er det klart, at man har haft nogle tider, man savner, men, men, men den, jeg er som, som person i en helhed, det synes jeg er federe end nu. Handler det om, at dine grundværdier eller principper, måske bliver mere defineret og afgrænset, eller hvad er det, der får det til at sige det, at du bryder dig mere om den version, du er dig selv nu? Jeg tror, det handler mere om, at jeg er afklaret med, hvem jeg er som menneske. Altså, hvad jeg, hvad jeg synes, der, der giver mig energi, og hvad jeg synes, der er fedt at lave, end jeg gjorde for nogle år siden. Der, der spejtede man lidt til højre og venstre og skrot og, og til siden og bagud, ikke? Hvor jeg føler at lige nu, der, der går det sådan lidt mere i en lige linje. Mm. Tror du, det her er noget med alder at gøre, eller er det i forhold til det, du har lavet? Eller sådan... Jamen, det er jo en blanding, ikke? men. Ja. Ja, yeah, altså jeg synes også... Og man får jo bare nogle flere erfaringer, når man bliver den, de ældre, og det, det gør bare et eller andet ved, at man, man bliver mere afklaret med sin egen person. Når du så tænker, når du så siger, at det har været fremskridt, har det så været kontinuerligt, eller har det været sådan meget op og ned? Eller, eller hvordan, ja. hvordan har det jo sådan... Er du meget voksende ord? Eller op og ned. Eller op og ned. <laughs> meget voksende. <laughs> ja. Nej, altså... Nej, jeg tror bare, når jeg tænker på, tilbage på det, så, så hver eneste år, der er gået, så har jeg tænkt tilbage på, på det forgangene år. Der har selvfølgelig har nogle øjeblikke eller sådan man synes, der har været vildt fede, men, men jeg tror bare, at i en helhed, så har jeg været mere stolt af og mere glad for at øh, synes mere om den Lasse, der er i, i dag, end der var i går, ikke? Dejligt. Mm. Og hvad med dig, Oliver, hvis du skulle knytte et ord på dine 20 er? Men men du lige høre, hvor gammel du er først? Ja, 22. <laughs> 22 så ja. du har to år til tre år. Så du det? er stadig lidt på prøveperiode, ja, ligesom mig sådan, ja. i 20'erne. Ja. Ja. Ligesom der, når man har fået sit købekort. Ja, igen. ja lige <laughs> Ja. Jeg synes, det er ret sjovt, du sagde, at jeg har, i virkelig lang tid har et af mine yndlingsalbum været, det er ikke særlig kendt, men det hedder Youth is Only Ever Fun in Retrospect, som ligesom er ungdom, der er for sjov, når man kommer igennem den. Og det tror jeg har været meget kendetegnende for den måde, jeg har tænkt på at være øh, teenager, i virkeligheden også at være 20, men jeg tror, at nu er jeg ligesom nået til et punkt, hvor jeg også synes, det er sjovt at være ung lige nu, og ikke kun, når jeg skal kigge tilbage på det, eller at der skal ligesom også... Der skal også være noget, der gør det sjovt lige nu, hvis der skal være noget, der gør det sjovt at kigge tilbage på. Mm. Og på den måde tror jeg at virkelig også, at, at fremskridt er noget, der jeg også betyder ret meget for mig i forhold til at, at være i tjurene, eller det er, sådan, det er her, jeg har ud over for min meget religiøse familie og fortalte dem om, hvem jeg sådan, i virkeligheden er. Jeg begynder at have den relationer rent faktisk til både øh, andre mennesker, men især til mine forældre og mine søskende, som altså, jeg var nok har sådan gemt mig lidt for. Ikke? Så det, Hvordan har det været at være i 20'erne og være omkring måske en ikke-religiøs ungdomskultur? Det tror jeg, det har været alle mine teenage-års, så det har ikke været så kendt. Det har været ikke så sådan 20'erne. 20 jeg tror, det store spring er sket nu, ikke? Altså for 14 år siden, da jeg drak mit første glas vin. Eller... Ja, fordi jeg kan godt huske, altså sådan, første gang, jeg er der kendte, så ved jeg jo, at, at du ikke drikker øl og sådan ting. Og så kan jeg huske, at jeg spørger, om du vil være med her. Og så siger jeg, ja, men der er øl og sådan noget, men det er også så færdigt, hvis man ikke har lyst til at drikke, så finder vi bare noget andet og sådan noget. Og så sådan, men det har jeg lyst til og så sådan. Okay, okay hvad der, okay. <laughs> der er sket noget nyt, eller der er i hvert fald, yeah. der i hvert fald der, ja, et eller andet. Yeah. H -h Hvordan kom du til den beslutning, hvis du har lyst til at snakke om det? Eller sådan? Mm, jeg tror bare, jeg var sådan der valg, der har gjort, at jeg, øh, siden jeg sprang ud, ikke har drukket alkohol, og så fandt jeg ud af, at det har virkelig bare været vane. At det har ikke været en, en sådan aktiv stillingtagen mm. til det. Øh, jeg synes jo ikke, at det er forkert mere, eller jeg har ikke. Jeg tror ikke, jeg bliver dømt af en gud på den baggrund. Nej. Så det er måske også lidt en eller anden emancipering fra ja, nogle tidligere dogmål eller nogle betragtninger, hvor man siger, at det er jo ikke et systemværk, der fungerer for mig længere, så hvorfor, os, hvorfor skal jeg gøre det? Ja, altså enormt frigørende. Ja, selvfølgelig. Ja, det tror jeg er mit ord for 20'erne. Ja, det, det er et virkelig dejligt ord at det er, faktisk det er et fantastisk ja. ord. jeg synes, det er virkelig fascinerende øh, for jeg tre, det er lidt jeres fællesnævner, det er I alle sammen engageret i Rød Ungdom. Hvis man kigger sådan lidt, det er jo et empirisk spørgsmål, hvis man kigger på det. det altså, tilslutningen til ungdomspartier, ungdomspolitiske organisationer øh, nu øh, har jo aldrig været lavere end den har været historisk. Nej. Så hvordan er det for jer at være i dels være engageret i en ungdomspolitisk organisation, måske at knytte en kommentar til det, men, men dels også at, at, at stå i et, i et politisk landskab, hvor det er noget unge måske ikke går. Jeg ved ikke om unge ikke går lige så meget af det, men måske bekender kender kulør ved at have et eller andet tilhørsforhold til en organisation så meget som førhen. Mm. Jeg føler faktisk, Lasse, du har været med meget set tidligere, end mig og Oliver har, ja. og jeg føler egentlig, at du har nogle ret gode take på det, eller sådan, også med hvad der sker med Rødgrøn Ungdom, for det er jo en ret fantastisk historie, når man tænker over, at vi startede, eller I startede under corona, hvor man ikke kunne samles. Altså man kan sige for mig, så, så tror jeg, jeg, køber, jeg køber øh, nummer to, at det vil jeg Fordi jeg køber egentlig ikke, at ungdommen ikke har holdninger, eller ikke er politiske, eller Nej. ikke har lyst til at engagere sig. Altså, det synes jeg faktisk, man ser meget tydeligt. Jeg tror bare... Jeg tror et, så tror jeg, at det er blevet meget mere uoverskueligt øh, med, hvad kan man sige, synliggørelsen af, af klimakrisen de seneste år, og øh, alle de her MeToo-sager og sådan noget. At, at der virkelig er noget at kæmpe for, men, men hvor skal man ligesom lægge den energi? Ja, for der er så mange organisationer-agtige, eller... Ja. Ja, Ja. Men jeg synes også, der er et skisme omkring, at vi har set en, en opblomstring og en centralisering af magten i de partier, der findes. Altså, mm. hvor de partier, der er nu, som man kan stemme på, er enormt topstyret. Det er Socialdemokratiet, mm. det er Dansk Folkeparti, det er Moderaterne jo også, som er sådan et enmandsprojekt. Så jeg tror, at der også... Altså, blandt ungdommen er der også en idé om, hvis jeg melder mig ind i et parti, så skal jeg købe hele pakken. Ja. At, mm. at partierne er ikke demokratier, som de engang har været. Mm. Og unge er enormt sådan... Øh, demokratisk engagerede, de ved, hvordan demokratiet fungerer. Det er også noget, det forskningen peger på, ikke? De ved mm. virkelig, hvad demokrati er, ja. eller hvad det vil sige. Det rent rent er så er det meget kortlagt. Ja, ja lige præcis. Mm. Jeg tror, der også er ret mange, der, godt, der tager stilling til ting. Altså, sådan, det er blevet ret normalt at vide ret meget om rigtig mange ting, mm. uden nødvendigvis at engagere sig i en organisation, eller engagere sig i alle mulige andre ting. Altså, sådan, mere det der med, at når jeg snakker med venner om det, så mm. ved folk godt, hvad det er, om de gider sidde og snakke om de tre timer, det er måske noget andet. Det kunne jeg godt finde på at gøre med mine venner, især med Rød Grøn Ungdom og blandt andet. Men folk ved godt, hvad det er, om de gider så nødvendigvis at sådan nødvendigvis at snakke om de tre timer. Der er måske lidt forskel. Selvfølgelig. Jeg synes, det er meget interessant. Altså, nu kan jeg forstå, at så jeg Grøn Ungdom er så et nye initiativ, mm. hvor man går ud fra. Eller i hvert fald tre årene. År. Villigt er der. Jeg, god. Tror, jeg, jeg tror, det er en rigtig, rigtig god pointe, hvis man kigger på det med, at tingene er blevet centraliseret. Fordi hvis man kigger, og jeg har mange venner, der også har været engageret i ungdomspolitik, og det har været på en ret bred kamp af det politiske spektrum. Der tror jeg også man har set en tendens til. Nu bliver det småt sådan, sådan politiker segment vi har her, det, det er så, hvad godt. det. Er. Jeg kan Men der det. tror også man har set en tendens til som du siger, netop fordi det har været meget på altså personpolitikken, så har man også prøvet at replikere eller i hvert fald spejle sig af nogle af de samme strukturer i ungdomsorganisationerne, som nok også har medført at det har ikke været så plan demokratisk uafhængig, om du har meldt dig ind. Der synes jeg det er vildt fedt. Du siger rigtig mange ting nu, jeg tror der er mange der ikke forstår. Ja, jeg har også fået tre shots, så jeg ja. er også godt i gang med den der samme. Jeg <laughs> Min pointe er jeg tror at i ungdomspolitik historisk har der måske været ret svært for folk at engagere sig, øh, fordi der har været nogle meget klare spilleregler. Mit indtryk er, det må I så afkræfte eller bekræfte, jeg håber det bliver det sidste, at man i rødgrøn ungdom har en mere ærlig tilgang til det at være medlem. Eller måske at det er mere for alle. Eller for alle, men at det, der, der er en højere medbestemmelsesret. Ja, men jeg tror at der er meget, der, som, som måske også bare handler om, at der er meget der oppe i luften. Eller sådan, man har lige skulle vedtage en international politik. Eller sådan, jeg tror... I forhold til det der med at købe hele pakken, som jeg tror, er en del af grunden til, at vi ser, at unge ikke engagerer sig i partier, men til gengæld engagerer sig i græshedorganisationer, ikke. At så er en del af forklaringen nok på, at de kom til os, der er måske en del, der handler om, at de har manglet et socialistisk fællesskab, øh, som har været inkluderende. Jeg tror også, der er meget, der handler om, at der er sådan, der er jo rent faktisk mulighed for at sætte retning på det, eller være med til at bestemme nogle ting, for der er ikke noget med emotion, der er så ny, som ligesom er sat i sten. Det altså, er ikke noget. Der er. Jamen, ja, jamen det er jeg enig, men jeg tror også. Altså... Altså for helt ærligt, for mig så hænder det ikke om, at politik var ikke et eller andet alternativ til fodboldbanen, eller et alternativ til, øh, til hockeystaven, eller et eller andet. Det var for <laughs> mig... <laughs> Analogi. For mig så var det nødvendigt, synes jeg. den Jeg har ikke haft en hård opvækst på nogen måde, men jeg har haft en opvækst, hvor, man... hvor man godt kunne mærke, at alt det var ikke lige givet fra starten. Og der synes jeg, at det er, sådan... det, det er sgu nødvendigt at kæmpe for at få det lidt bedre. Så for mig så er politik sådan et, et nødvendigt onde på en eller anden måde, og et nødvendigt gode, jeg har fået rigtig meget ud af det, men det, det, handler, det handler bare, altså, og at det så er enhedslisten og rådgården ungdom, det, det, er, jo, det er jo sådan det endte dengang, det var jeg, og mig da jeg var 13 år gammel, så, øh, så det var sådan det endte dengang, men det kunne have været alt muligt andet, tror jeg i virkeligheden altså noget, jeg føler at det mening for at ville, ville forbedre min situationen dem jeg kender. Jamen jeg synes det er virkelig rigtigt. Jeg tror jeg oplever tit det der med sådan en nordkæs okay, så du er interesseret i politik jeg er sådan. Nej jeg kan bare ikke lade være. Nej mm. Jamen, det der men det, det nogen får det taler lidt som om at det er et valg man bare kan stoppe med at føle eller mærke eller ja. eller, eller blive vred eller sur ja. eller eller glad det er eller det mundens hobby. Det er, mund, ja. det er det ja. bare ikke det er noget der ligger så dybt inde i de altså som jeg har en fornemmelse af det ligger i hvert fald så dybt ind i mig at det er ikke bare noget jeg kan stoppe med ikke at gå op i eller sådan. Æh... Nej, og det er, det, så, så, så i stedet for, at det er et alternativ til fodboldbanen eller øh, danseskolen eller hvad man nu går til, så bliver det et tillæg til det, ikke? Mm. Altså, så bliver det faktisk noget, man, man kan bringe ind i det rum og også bruge til noget positivt der, tænker jeg, hvor, Hvordan oplever I det at være i 20'erne og være øh, interesseret i ungdomspolitik og reel politik? Ikke at ungdomspolitik og reel politik, men folketingspolitik. Altså, sådan, hvordan, hvordan møder I verden? verdenen? Er der, er der noget, hvor I mærker, at der er nogle fordomme eller... Noget den stil? Hmm. Altså, jeg tror først og fremmest, jeg vil sige, at jeg er godt har altså, blevet klogere op igennem min tyver. <laughs> altså både rent politisk, men også sådan, hvad jeg, hvor jeg synes, jeg gider at lægge mine kræfter, og, og hvad jeg synes, politik betyder for mig. Det er sådan, det første er det, og det andet er, nu, nu går jeg ud på universitetet nu, og, og man kan godt mærke, at i forhold til de der sabbatår og gymnasieår og sådan noget, så sådan, folk er folk lidt, føler man er lidt karriereagtig, når man laver det på en eller anden måde. Og det, synes jeg, er virkelig irriterende. Ja. Altså karriereagtigt i den forstand, at det, det er blevet normalt at tage sabbatår, og så skal man også selv gøre nogle ting i sit sabbatår? Eller hvad? Har du... Jeg tror ikke, jeg forstår. Nej, det, jeg Nej det altså, at man sidder ude på universitetet, og, ja. og de andre er sådan, Nå, men gør du det ikke også lidt, fordi du gerne ja, ja. vil have en karriere inden for politik? Nå, på den måde. Okay. ja, yes, på den måde. Det, jeg, jeg føler i hvert fald, det er det, at Røde Grønne Ungdom prøver sådan at være ret... Øh... Ikke tage afstand, men vi prøver, eller jeg synes, der er en eller anden idé om, at vi prøver sådan at, at danne en organisation på fællesskab, og vi passer på alle, og vi vil gerne være fordi folk skal føle sig, at der, at der er plads til dem, og det ikke skal være karriere, øh, men det er også bare svært i politik på en eller anden måde, eller sådan, jeg, eller der er i hvert fald nogle fordomme, kunne jeg forestille mig, at når man går ind i en politisk kreds, okay, gør du det for karriere, eller sådan. Eller det er bare mig, der har det så? Nej, jeg synes helt okay. klart, der er en fordommer. Og så en fordømme, at man har taget stilling til alting, eller har en holdning til alting. Det har jeg jo virkelig ikke. Nej, mm, det er en meget høje krav at, at stille til en menneske. Stille. Men det er en høj krav at stille til en menneske. Jeg kommer til at være mega travl nu, for jeg kommer til at afbryde, fordi vi er faktisk allerede nået igennem kvarteret. <laughs> vi har 20 sekunder. Bang. Vi har noget at stille det her spørgsmål til de andre, der har været med. Ja. 20 år, Gudda. Hvad laver I så? Fra nu af. Har det fucking fedt. Top dollar. Og her. Og det var virkelig ikke. <laughs> <laughs> det var også en af dem, der kører lidt mere stilling til det. <laughs> Undskyld, tiden går så hurtigt. jeg kan det, det går bare... mega hurtigt. Vi fortsætter samtalen. Du har en fornøjelse at tale med jer. igen. Tusind, tusind tak, fordi I lige har lyst til at step med ind til mit og milles kæresprojekt. Ja, det må jeg Først, der skal vi lige forbi nogle nyheder. Det og det. inden da, der skal vi faktisk også lige have et øh, sangnummer. <laughs> Æ, det er igen mig, der har valgt den. Men det er William. Destination Calabria Radio Edit. Der er altid, hvis der er et radio Edit på til sidst, så ved man, den fucking gode sang. Ja, den tak. kommer her. Og velkommen tilbage. Du lytter stadigvæk til med noget på spil hos 24-7. Mit navn det er William, og jeg er her med Mille. Ja, tak. Og det er et lidt grøn finale. Jeg synes, final. det er bare fedeste at bruge om det her, fordi det er et lidt grøn, finale. Det er helt vildt. At det, det er øh, højpulterende, og det er super øh, nervesystemet helt ude på, på, på kroppen. Fordi hold kæft, for skal vi have mange ting til at fungere. Og det er mega nice. Og det er mega nice. Vi har endnu en gæst med. Ja, det har vi. Isabella. Ja, tak. Og hvem er du berømte Isabella? Berømte Isabella. Jamen, jeg er jo William's lille søster. Yeah. Øhm, ja. Vi har næsten haft hele din familie endnu. Nu ja. er det jeg bare skulle jeg din far. Jeg har slået for, og din far ikke det er her. Lidt... Jeg, jeg tænkte også, sådan, okay, nu har de kørt hele managen. Så er det så fint, at jeg også lige kan være med. Jeg overvejede lidt. Vi har også talt om du og jeg, Isabella, at det ville være fucking sjovt at have far med til sådan noget her. Helt vildt. Altså, det ville gå helt galt, jo. Men har du ikke lige lyst til? Fordi. Dine 20 ja, Du er jo ikke så langt i dem endnu. Det er ikke nej. Men noget vi altid starter med, det er. Et ord på dine tyver, ja. eller en sætning. Ja. Hvor står du? Det er sjovt, fordi nu har jeg jo hørt programmet, og jeg synes, folk har givet nogle ret gode bud. Eller sådan, jeg Nå, tror du er kommet et nyt. Ja, <laughs> ja præcis. <laughs> fordi der var nogen, der sagde kaotisk, tror jeg, og så var jeg sådan, åh, oh, det kan godt være, men så tænker jeg lidt over det, og det føler jeg ikke rigtigt. Jeg tror sådan, for mig er det meget sådan et øh, sorteringsarbejde, faktisk, selvom det lyder lidt stenet, men... Sådan... Det vil jeg virkelig gerne at have en at sige, at Når du ja. siger sorteringsarbejdet, så tænker jeg på de der otte skraldespande der står ude hos vores mor. <laughs> ja. Hvor det er, der, her, metal her, madaffald. Ja, ja, og i starten hun jo... det er ikke min. hey, det er hvad det er. Ja, men det det. Og i starten kunne hun jo slet ikke finde ud af det der med noget, der, der hedder madaffald. Og sådan, hun gik helt i spøvner. Ja, Nej, men hurtigt. sorteringsarbejde... Jeg tror, det er noget med at finde ud af i sådan... Øhm... Hvad er det, jeg gerne vil bruge min tid på? Og hvem er det, jeg gerne vil bruge min tid med? Øh, og hvad synes jeg egentlig er rigtig fedt? Og hvad synes jeg bare er fedt, fordi jeg synes, det er en gang? Og sådan noget. Og det kan godt være lidt øh, rundt på gulvet nogle gange. Men i hvert fald spændende. Ja. Og med det, synes jeg faktisk lige, hvis vi gør det, som vi har gjort med alle de andre gæster. Absolut. Vi skal tage et shot. Det yes, skal vi. Og, og William og jeg, vi bliver ved. <laughs> <laughs> ja, altså jeg kan ja. den, den, den det verdens fedeste gimmick med det her shot. Jeg har glædet mig, ja. bundet også op i morges og sådan, at jeg skal være... Det bliver top nice. Ja, det ser også meget indbydende ud med sådan en små fugle. Helt, øh... Det ligner jo. er Jungs. fugle. Jeg tror, det er ule. Nej, det er, det fugle. er fugle. Hvem fanden fik ret? Hvor er det, fik ret? Det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke. De nej, sige, det var, det var, nej, det er fordi, han sagde, at der var noget, der hed sur fugle. Nå, men det er fordi, det er små uh... ah, okay. Det ligner i hvert fald en smølf på flasken. <laughs> sikkert. Det, som det er sikkert. Men Jamen, vi tager lige øhm... et shot. Skål. Skål. Skål. Og, og, og, og jeg synes, det var ret fint, at du tager lige en torg af din breezer øh, derovre, William. Må det skyld nu. Ja, Ja. Øh, især efter flere gange. Sorteringsarbejde. Mm. Det synes jeg faktisk er et, et, et ret fint <laughs> ord på 2020'er, fordi jeg kan egentlig ja. også godt genkende det der med, at man har haft venner i lang tid, og mm. man har haft venner til nogen ting og til mm. nogle behov, men også hvor man kommer i et sted liv, hvor man tænker, uh, er det her virkelig godt og sundt for mig? Ja, er det nogle teenagevinder, du tænker, du åh, oh, det er faktisk ikke længere, eller jeg er kommet et andet sted? Eller? Jeg tror faktisk, at jeg var meget heldig, og det er ikke så meget relationer. Øhm, eller det er det jo en vis grad, at der er jo nogen, der bare falder fra, som man gør, fordi at man, man ikke har en længere. Jeg synes, jeg har, gennem tiden har været ret gode til at lave, eller finde nogle mennesker, jeg har haft lyst til at beholde i mit liv. Men i og med, at jeg lige nu lever en livsstil, fordi jeg er danser, øh, som gør, at der er nogle ting, som, som jeg er nødt rigtig meget engang, f.eks. at tage ud og drikke mig hammer, Sprit spritstiv, Ham og øh, spritstiv øh, hele weekenden og sådan noget. Det gør jeg ikke rigtig mere. Og der kan man jo godt mærke, at der er nogle venskaber, som lige pludselig ikke var så sådan, stærke Giver. længere. Der er måske yeah. så meget substans i ud udover, end at man sagde, hey, fuck mig vi lige drikke fedt øl ret. Præcis, altså, men de venskaber ja. er jo også mega fede, hvis man er i den setting, men også bare sortering i sådan hvad være med min fremtid og hvad være i morgen og hvad være til aftensmad nærmest altså det er den hele og du siger du danser mm -hmm. og hvad hvad vil det sige at være danser er det professionelt? er det fritid er det hold er det hvad fanden er det at være danser ja, øh, jamen, man kan sige at jeg, jeg er professionel danser men det er en, en meget ny ting øhm, så jeg går på en danseuddannelse underviser, det er kommersiel dans, og så laver jeg... Kommersiel... Der kommersiel dans. Ja, det er, altså hvis man skal skære det lidt ned til folk, der ikke kender dans, så er det sådan noget, du ser i musikvideoer og på en scene og tøjkampagner og alt sådan noget, der ligesom bliver der præsenteret for... Et publikum. Ja, alt det, der kan sælges, ikke? Mm. Så det har jo sine ups, ups and downs. Og hvordan er den branche? Ja, den er vild. Mm. Jeg tror, at øh, jeg bruger også, det også noget sorteringsarbejde at finde ud af, hvordan jeg vil være i den branche. For jeg kan egentlig virkelig godt lide det, jeg laver. Men der er jo også meget af det, som jeg tror, der er med så mange andre brancher, hvor det er sådan, hvem kender hvem, og hvem har kontakter, og hvem ser pisse godt ud, og alle de her ting. Og ikke nødvendigvis altid handler om, hvem der er mest kvalificeret danser. Ikke at det altid er sådan, men jeg synes, det er en hård branche at være i. Ja, ja. Det, det kunne jeg godt forestille mig. Der er vel også spidsalbuer. Meget. Og øh, jeg kan virkelig godt lide at danse, men jeg er ikke så meget til at sådan, på den måde, øh, være salgspunkt-type. Mm -hmm. Så jeg skal lige finde ud af, hvad jeg vil med det. Hvad er det ja, fedeste, du har lavet, indtil videre? Det er et virkelig, virkelig godt spørgsmål. Jeg tror, den fedeste proces, jeg har været med i, var at koreografere og danse for en dansk kunstner, kunstner der hedder Sandra Hussein. Det var bare en vild lærerig proces at skulle koreografere det og undervise hende det og stå på en scene og holde styr på ting. Og så var hun bare pisses sød, øh, Så det var vildt fedt. Hvordan får man sådan et job? Går man til audition ligesom, øh, hvad hedder det, skuespillere at gøre? Og sådan noget? Mm. Øh, jeg er så heldig at være signet med et agency, okay. som, øh, som laver castingdelen og lønforhandlingen og alt sådan noget for mig. Okay. Ja, men der er også auditions og sådan noget. Må jeg spørge, <coughs> hvad tjener professionel danser? Ikke en skid. Ikke en flokken skid overhovedet. Så, så man skal virkelig... en interesse? Ja, man skal virkelig være glad for det. Kan man tjene mange penge som danser? Mm, ja, der er nogen, der kan der er også nogle danskere, der har formået at gøre det, der arbejder for Disney for eksempel, og så tjener du jo egentlig rigtig fine penge, men det er svært. Hvad er det ham, der hedder der også været med i øh, krølhåret? Nike Andersen? Jeg skulle sige Silas Holst, men det. det, det, det <laughs> så, så siger han, så var meget øh, straight. Ja. Nej, hvad er det han? Hedder han, hedder, han måske det? Du ved, er det en dansker, du tænker på? Ja, og han var med i et tv-program. Yeah. med, øh, hvad hedder hun, øh, Christiane og... Åh, oh, det er et godt spørgsmål, der er lidt lovs Det er jeg egentlig også, men han var da ret stor, føler jeg. Ja, men der er virkelig mange. Christiane har da også været ret stor. Ja, man kan sagtens få en hverdag til det, men så er det også ligesom at lave noget tv-program eller noget, mm. noget form for, for sådan mediearbejde. Det handler ja, også meget om at brede det ud, måske. Eller ja. i hvert fald at genoffende sig selv relativt til, hvad mm. det er, jeg sælger. Præcis. Hvor at det kan meget vel starte med at være dansk, men så handler det måske om, at man sælger en krografi. Ja, eller en ja, ja, ja. person til et uh, program eller lignende. Lige præcis. Jeg synes, noget af det fedeste, jeg talte med dig om på et tidspunkt, uh, Is, det var, da du kom og var sådan... Ja, det var jeg overvejede at søge det her job som dansende pirat på et hotel i Græblandet. <laughs> <laughs> hvor jeg var sådan... Fuck, hvor nej. Nice. Hvordan er man en dansende pirat? Åh, oh, så vil jeg gerne høre oh, det her. Åh, det er så godt. Øhm, jamen, det var fordi... <laughs> Jamen det var fordi, at der var nogen, der søgte nogle dansere, og de solgte det ligesom meget som sådan, at vi søger nogle dansere til at lave det her performance og sådan noget nede på det her hotel i Grækenland og jeg tænkte bare, fuck ja. Yeah. Jeg skal bare afsted, jeg, jeg, bare afsted, og og jeg, jeg skal, skal have nogle penge, og jeg skal ryste min røv, og ja, jeg skal hygge mig. Nej, det noget skal øhm, måde, lige præcis, og så langsomt i, i den her proces, går det ligesom op for mig at sådan, okay, måske det er det lidt mere bare, at man er sådan, så, du ved, så, så danser man et show om dagen, men, men når du ikke gør det, så, så er du ligesom servitrice eller... Du kan også være ansat. Det var så sygt. Man kunne også bare være ansat som en, der gik og skabte god stemning blandt hotellkæster. Kommer man så rummet sådan en godtepose, man må slik i og sige, at man slik kan være glad. <laughs> Jamen, jeg tror, det er lidt den energi, ikke? <laughs> det lyder ikke super ja. sjovt. Nej, jeg tror, det er virkelig fedt, hvis man ved det. Altså, hvis man er sådan en entertainer og, og alle de der ting, så, så tror jeg, det Men, Men det jeg et job, der står sådan, hej, det er bare entertainer, altså sådan... Ja... Ja, det er lidt specielt. Det er meget specielt. Det er meget specielt. Jeg kan godt se din jobssøgte og se, hvor kan jeg væskere, Det der hvor du møder op med klar for åde og sådan der. Vi er solgt, vi solt, ja. vi tager dig, vi tager dig. Ja, men jeg kender en der er blevet buket dernede til. Og, er det Alex? Øh, nej, oh, det nej, nej, er, nej, nej. Okay. Et, et andet spørgsmål. Måske? Mm. Har du et fremtidsperspektiv på det, fordi mm. nu talte vi med Oskar tidligere. Oskar han synger yeah. og vil jo gerne være professionel musiker, men han mm. siger også, jeg kommer til at stoppe det på et eller andet tidspunkt, hvis ikke jeg har haft det eller andet. Han definerer det som et breakthrough, eller at der ja. er sket et eller andet vildt. Har du en eller anden tilsvarende tidsram, hvor du siger, her til ikke længere? Både og... Altså, jeg tror, at der helt klart kommer til at være et tidspunkt, hvor det ikke hvor det ikke bliver min øh, 100% hverdag. Eller hvor det ikke er det, jeg 100% går efter. Også fordi det bare er svært at gøre. Men samtidig så elsker jeg jo den sådan den tid. Stort set hele mit liv. Så for mig er det ikke rigtigt noget med, at det sådan på et tidspunkt kan være over. Jeg mm. tror altid, at jeg vil dyrke det i nogen grad, og mange dansere arbejder deltid nogen steder, eller tager eller så jeg, jeg elsker jo bare det, jeg laver. Så jeg tænker ikke, at der er sådan en udløbsdato. Men jeg forstår virkelig godt spørgsmålet, fordi at, øh, det er jo ja, en anden vej, kan man sige. Hvordan, hvad er aldersgrænsen i forhold til at danse? For jeg kan jo forestille dig, at man mm. kan ikke danse til, man er øh, ligesom modelagtig. Mm. Mod Eller det er der måske nogen, der er. Det ved jeg ikke, hvad. Nej, men jeg forstår, skal... hvad du mener. spørgsmålet er jo fair nok. Yeah, ja, ja. Man, totalt... man, man har en udløbsdato på en helt anden måde, når ja. man er danser. Ja, ja. Er, er, det det noget, er det noget, man tænker ind i sine planer? Helt klart. Helt klart. Altså, der er jo en udløbsdato både i forhold til sådan fysisk, hvad du kan... Ja hvad din krop kan kapere, men så er der jo også noget helt øh, kapitalismeagtigt, som der er med alt muligt andet, hvor det er sådan, du bare ikke kender køn nok længere. Ja. Eller sådan, du du ikke sælge den her vare længere. Eller alle de her ting. Så, men men jeg, jeg vil dog sige, at, øh, at mine undervisere de er i 30'erne, og de øh, er pissedygtige og så sindssygt lækre. Og sådan, okay. Så jeg har det sådan, jeg... Du har nogle år nu. Jeg har nogle år endnu for at løbe, <laughs> for at løbe, <laughs> for at løbe på. The, um, the gold yeah. years Sarah ahead, honey. Ja, det er så A vildt. Ja, men det er så vildt, når jeg viser billeder af dem til folk, der ikke... Altså, der, jeg, altså jeg, jeg er bare sådan gæt for gamle, de her er. Ja, det er helt sindssygt. Det Er det rigtigt? Godt. Ja, ja. Nå, det så er det sådan 25. Så ja. er der en, der er 40. Ja. Det er ordentligt sådan der plot twist mm. Men noget, der er ret interessant, for så vidt den går meget konkurrencepræget miljøer. Mm. Det, og det kan være over en bred kamp, det kan være sport, det kan være dans, det kan være alle mulige andre ting. Det er, hvor man egentlig konkurrerer mod sin Venner. Altså typisk, hvis du har et eller andet gig, hvor de skal bruge to dansere og man er meget grovsketeret men fire venner, der søger det samme gig, mm. så er der jo to, der bliver valgt til, og to, der bliver valgt fra. Har du ja. lyst til at en kommentar til det? Fordi det er jo også en sjov branche at være i, fordi hver gang du bliver valgt til, er der jo formentlig en af dine venner, der bliver valgt fra. Ja, men jeg tror, jeg er et rigtig godt miljø, hvor vi er rigtig gode til at støtte hinanden. Og så er der også det, der hedder typecasting, øh, som jo ligesom også går ud på, at nogle gange så søger de nogle bestemte typer. Og det kan være en sindssygt stor hjælp at tænke på, fordi mange af dem, jeg danser med, er ikke umiddelbart. Så, men det er en svær balance, og det er noget, man bliver nødt til at snakke om. Men det føler jeg måske, at man måske gør lidt i alle, eller alle burde snakke om, i alle aspekter af livet. Fordi det kan man vel også spejle til studie. Altså hvis der er nogen, der har fået en... Det kan jeg også huske i gymnasiet. Hvis nogen har fået en... bedre karakter. bedre karakter. Okay, mere, måske med i folkerne, for jeg gik på et øh, gymnasie, hvor at vi ikke fik karakterer. Men øh, i Folkeren... I minder overhovedet ikke om hinanden? Nej. <laughs> Nej. Og det er faktisk virkelig, virkelig grineren, fordi vi er jo vokset op med de samme forældre, men vi har taget meget forskellige vel. ruter. Ja. ja. Altså, det kan også nu er jeg, som radioen godt ved, men du også her, at, mm. at nu er i det her forløb med at komme ind på journalistikuddannelsen, både på DMJX og, SDU, og i Odense til Aarhus, og jeg har en masse venner, der også gør det. Og jeg elsker de her mennesker, de er søde og fantastiske, og de er kloge, mm. og de er alt, hvad de skal være, og jeg har kendt nogle dem i rigtig, rigtig lang tid, nogle af nogle nye mennesker, jeg kender, men jeg ønsker jo, hvis jeg tager uddannelsen væk, alt mm. godt for dem. Men nok kæft! Ja. Vi skal jeg ikke have din plads. skal ikke have min plads. Altså og, og på en eller anden måde så hader jeg at, ja. jeg at den side kommer frem i mig. Men jeg tror det er så og, menneskeligt. Og det er jo det, der, og det er jo lige præcis det min pointe er, det, er jo det der, at Vi alle sammen har den her side. Ja. Det handler om at omgås i nogle miljøer, mm. hvor okay, hvis de kommer frem, hvordan hanterer du den? Og hvis du ja. ikke kan være i det, hvordan, hvordan finder du så nogle mennesker, eller, eller ikke nogle mennesker, nogle, nogle miljøer, hvor at, at det er rart og sundt og godt at være i? Ja. Fordi jeg kan mærke med mig selv, at det her det er overhovedet ikke godt for mig. Nej. Eller sådan. Jeg bliver nærmest ikke et ondt menneske, men altså, jeg ønsker ikke, det er godt for dem. Nej, nej, nej. Og der, men der, jeg kunne også forestille mig, at det er lidt sat på spidsen på en anden måde, ikke fordi der er optagelser jeg ved, en gang om året, ja, og det er mega synes, svært, ja. hvor man kan sige, heldigvis i gåsetegn, så er der jeg laver her i et radioprogram, det ja. kan man ikke se, nej. men så er der et nyt job. Eller så, man, så, så bliver man kastet til noget andet. Ja, eller og får sådan... flere sejre. Altså, her der får man en stor, en stor, et stort nederlag, eller en gæmpe ja. sejr. Stort altså, mm -hmm. nederlag, ja. ja. Det lyder også helt sindssygt. Og det er ikke sådan. fordi, hvis mine venner hører til det her, jeg håber helt klart, ja. at de kommer ind, og jeg elsker dem, og jeg synes, de er nogle stjerner og sådan noget. Ja. Den egoistiske side af mig, helt som jeg også tænker, de har, og hvis de ikke har den, så, de bare, så skal de... Det ved jeg ikke. Ja, ja, men det, jeg er, tror, de tror, det er så ja, menneske, det. Fantastiske mennesker. fantastiske er mennesker. Yeah. Men der er den egoistiske side af, hvor man tænker... Mm. Jeg håber på en eller anden måde, at I kommer ind, men alligevel ja. min gode, dejlige, race, af mig jo altid tænke det bedste for mine mm. venner på en eller anden måde. Ikke? Det tror Andersen... jeg er meget naturligt. Men øh, tiden går hurtigt. Vi skal lige høre dig, inden vi skal vide af teksten faktisk. Om 20 år, hvor, hvad laver du så? Shit. Ja. Om 20 år, hvor gammel er det, Der er en forværre. Ja, en ja. forværre. En af for 50. 50. Jamen, øh, jeg, har jo, jeg har jo planer om nok gerne at ville flytte ud i et, i et dejligt bofællesskab med en kommende partner og nogle venner. Er det er et hyggeligt og... i Roskilde fedt mand det lyder så skønt. Nej, vi kommer lidt væk og øh, bo lidt uden for byen og, og finde noget mere lokalt fællesskab og så håber jeg bare at jeg har det pisse dejligt. Jeg har ikke de store øh, tanker om hvad der lige skal ske, det men tiden Ja, jeg skulle også sige at det lyder fedt dejligt. Vi skal videre til det næste musiknummer. Jeg ved du kommer til at elske det her, fordi det okay. er med Dinaen. Det er løgn. Kun for mig. Nej, The Few remix. Ja. Det er. Det er den. Hold nu, ja. mand. Så og blev og det virkelig sjovt. Jeg har lige haft lyst til at være med i Elkrats. <laughs> ja, og så bliver det virkelig sjovt for mig med Medina. <laughs> Ja, tak. Og velkommen tilbage endnu en gang. Og vi sidder her ikke, i hvert fald ikke med den samme gæst. Men øh, mig og William er stadig. Æh, ja. Mit navn er ja. Mille. Igen. Ja, mit navn er stadigvæk William. Og det er stadigvæk du, det er år. Sidste pære. afsnit. Lecraf finder Le Jeg Vil du have det med hver gang? Jeg synes, <laughs> det er fantastisk. Det er også et vanvittigt fedt år. Det er stille, det er stille. Vi har fået endnu en gæst med i studiet, Mille. Det har vi. Det er det, det Hej. Du, du, du. <laughs> du har gjort noget, som de andre gæster ikke har gjort. Ja, ja. Og allerede der kan mærke, at du er min yndlingsgæst. Ja. Hvad, er det, hvad, hvad, er det, du, hvad er det, du har taget med til os, Aldo? Jeg har taget blomster med. Lidt upraktisk indpakket, helt, sigt, men jeg har det, få, fået en, øh, en potteplante. Det er simpelthen lidt bare blandet en blomster. Jeg en, tænker, at altså, I må være stolte af, at programmet er gået så godt. Så jeg synes, I fortjente lidt blomster. Det er simpelthen søgt. Og det er ikke bare en blomster det er en blomster-dekoration. Så allerede der kan man mærke, at der er du den helt rigtige gæst. Det er den helt rigtige gæst. <laughs> Hallo. Noget vi altid starter med, når vi er herinde. Mm. Æ, for hvert afsnit, det er, at vi lige får gæsterne til at knytte et ord eller en sætning op på deres 20'er. Så har du ikke lige lyst til at gøre det til at starte med? Man må gerne tænke, ikke? Tænke jo, bare man, må, man må gerne tænke. Er det, det er os. også lidt svært. Puh, her. Jeg tror sådan, altså... Øh, forandringer. Jeg synes, jeg har været tre forskellige personer i mine 20'er. Og jeg er kun 22, så Altså, masser af forandringer hele tiden. Så forandringer, det er mit ord. Du har været tre forskellige personer. Kan du sådan prøve at komme lidt nærmere på, hvilke for tre personer, forskellige personer du har været? Mm. Jo, altså, jeg har været irriterende og arrogant. <laughs> øh, lidt <lige> der... af... Selvindsigt. <laughs> jeg håber, jeg ikke er stadig her. Lidt af... Lidt Nej, det... Ja... Det du også, prøver at ændre mig, ikke? Yeah. <laughs> uh -huh. Ej, ja, altså, når man går ud af gymnasiet og vokser op i Indreby, så det ved jeg ikke. Det kom, det kom lidt til mig, uh, og det er jeg glad for, at jeg ikke er mere, eller det håber, jeg ikke er mere. Og så startede jeg på studie, synes jeg lige pludselig. Så tænker jeg, at jeg vidste det hele om verden. Og nu har jeg lige været et år i Italien og studeret der, og nu er jeg bare glad for, hvor jeg er. Og prøver at møde så mange søde mennesker, jeg kan og møde alle med venlighed, og er meget mere sådan afslappet. Og jeg synes, det er ret spændende, det der med Italien og, og Danmark, og egentlig forskellene, fordi du har dem jo virkelig helt ind på kroppen, hvad der egentlig er forskel for at være Absolut. ung i, i Danmark og ung i Italien, hvilket jeg nok tænker er, at der er ret store kontraster, altså af hvad jeg ved om Italien, uden jeg ved super meget om Italien, men det er jo bare lidt mere konservativt i form af, at, at de bor... Jo, men altså ikke så meget i ungdommen. Ikke ungdommen. Jeg tror, jeg tror, altså... Godt, du bare lige slagter mig på den. Ja, Jamen, ja. Nej, men, altså i Italien har man jo meget mere at være sur på. Ja, det har man. Hold da uh, Ja, sandt. Især efter den nye regering er kommet mm. ind. Så den er meget mere aktivistisk, og det giver, det giver måske også meget mere mening på en eller anden måde. Ja, så den er meget mere... Altså en, at være Probe. ung, og ja. jeg, jeg skal så sige, at jeg har studeret i Bologna. Som er det er den, også en universitetsby. Den elskede universitetsby, universitetsby, det helst universitet i Europa. Lige præcis. Ja. Altså det er også en ekstremt... Det er en rød højeborg. I Italien, det er det eneste sted, der stadig var rødt, mens resten var ja, neofascistisk eller noget i den dur. Så der, der var i hvert fald meget mere alarm på gaderne. Der er meget mere, altså hele byen skal ligesom se, når, når folk skærer ud. Det lyder spændende. Det var mega sjovt. Skal vi lige tage et shot på det, og så vil vi faktisk vil gerne høre mere om det? Absolut. Fordi det har vi nemlig gjort. Vores gæster får et velkomstshot. Dejligt. Og William Dejligt, og jeg bliver bare blå farve. Ja, den bedste blå farve. Ja. Det er, skønt. er I træt af det endnu? Eller? Øh, ja, det nej, godt. det er okay. okay. Jeg, jeg er blevet ret varm på den faktisk. Det er meget sød. Det er som at være til gymnasiefest igen. Skål, ja, skål. det er meget hyggeligt. Åh, skål. Skål. Oh, det kan jeg ikke lide. Nej, det smager. Det kan jeg godt forstå. Jeg y -y. Også smager oh, helt også. Du skidt, har været i et i et år. Uh -huh. Du lige kommer tilbage. Uh -huh. Og jeg synes, det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, du stiller, Mille. Fordi der er jo nogle, det, det er to meget forskellige... Konturer der tegner sig i forhold til at man er ung i Italien kontra København. Jeg tænker også, at det, det må være rigtig sjovt for at der komme tilbage til København. Ja, Derfor, der, der er mange ting altså, man lægger mærke til, som ja, man, man ikke laver på, ikke? som man ikke lagde mærke til før. Men det er netop det jeg skulle til at spørge dig om, fordi hva, hvad springer dig øjnene, hvor du tænker What the fuck eller ej hvor mærkeligt, at der er sådan her eller ikke nødvendigvis noget du stiller dig i opposition til, men bare tænker det er da lidt spøjst. Altså det første, det første, jeg lagde mærke til, det var, det var dagen efter jeg var kommet hjem og jeg cyklede hen til biblioteket. Og der var røvstille på gaden. Sådan stille alt i byen. Altså i Italien eller København? Nej, i København. København. Ja, der er altid larm i øh, Italien. Og folk, der råber sådan altså et, et, et, et liv uden for de fire vægge. Hvor jeg synes måske, Danmark er meget, meget pakket ind. Private. Øh, det meste af tiden. Øh, jeg er lige præcis private. Mm. Det er ikke noget, jeg har tænkt mere over, det er, når jeg har gået rundt, sådan, hvorfor ligner vi alle sammen hinanden? Ja. Det synes jeg er så... Altså, jeg, jeg, jeg savnede den, den danske stil lige da jeg kom til Italien, og alle så så godt ud, og alle var høje og flotte, men også velklædte. Nogle gange kan det blive sådan meget kollektivt, sådan bihejvagtigt i København. Er det ikke jeg lidt havde... Jo, jeg havde den her forleden, hvor jeg var, og det værste var, at jeg passede selv ind i den. Det gik godt for mig bagefter, men så foran dig, der, der går mig en venindegruppe, og der er fire af dem, der har sådan en lang beige trenchcoat på. Mm -hmm. Hvor jeg var sådan, så er vi fucking i gang, ikke hvor jeg kigger på sådan Ja, der... og så kigger du ned af dig selv, så har du dårligt, det Så på. kigger jeg på mig selv. Så har du blå bukser på og en trenchcoat. Ja, og en ja. balance. Ja. Ja. Så, du ved, så jeg var sådan, at jeg solgte solgt til Chris. Jeg har ikke noget at sige, ja. Ja. Men, det, men det er meget sjovt, fordi jeg tror, folk... Eller folk, nu skal man fandme også passe på. Der er en tendens til, at tingene er mere homogene i Danmark kontra et land som Italien i hvert fald. Mm. Det kan være på mange forskellige parametre, særligt på tøj. Nøj, vi er glade for den der trenchcoat. Ja, ja. Altså, ja. det må man bare sige. Ja, jeg tror også... Og så dem, der prøver at skille sig ud, det, bliver, det er jo også blevet trendet. Altså sådan dem, der der render rundt med piercing over det hele, og mm. har en division-jagt på, og... Altså, det er sådan lidt... Dem, der så prøver endelig at skille sig ud, det er lidt de er, også, det er også en ting nu. Eller sådan, der er ikke noget, der er specielt ved at rende rundt. Eller sådan... På, Nej, men på, jeg ved ikke, altså, ikke, om det er bare fordi, det har været et nyt sted, jeg måske ikke har lært de der koder at kende, at de bare er overalt, og vi alle sammen sådan... Altså, bare passer ned i vores kasse. Mm og sådan noget, men ja, jeg synes, det var sjovt at komme tilbage og se det, og være sådan, okay, jeg har savnet det, men nu, nu kan jeg se det med nogle andre briller, og så virker det bare, som om, at vi alle sammen følger en eller anden skabelon. For så vidt angår savnet, tror du, det har lige med til historien, du bliver jo øh, bachelor her til sommer, mm -hmm. og vil gerne læse i udlandet igen, efterfølgende at tage en master i mm -hmm. udlandet. Øhm, og noget, vi nogle gange har talt om, det er, tror du, du ender i Danmark, Øh, altså, kommer du til at bo i Danmark på sigt? Fordi jeg, jeg tror, at hvis man stiller mig spørgsmålet, så er jeg meget snart, selvfølgelig, ja, ja. det er Volvo Voxet, der ja, ja. ud af, jeg skal bede lidt om det der sig. bord. Og gode skoler, og, ved, og man, ja. man flager på grundlovsdag, og, jeg, altså, og det er for nice, ikke? Hvor jeg, jeg tror, at du er måske lidt mere i en, an, i en anden grøft. Hvor, eller, det ved jeg ikke, om du er, men jeg tror, du overvejer hver... det i hvert fald mere, end jeg gør. Mm, jeg skal i hvert fald prøve en masse andre ting, før jeg beslutter mig, tror jeg. Jeg, jeg synes, der er så meget at byde på, og jeg elskede at flytte til et nyt sted, og bare møde sygt mange mennesker, og det synes jeg, alle ligesom fortjener i deres liv. Der er også en filosof, nu kan jeg ikke huske navnet, men som ligesom mener, at det er, det er en af de store, store ting, alle ligesom fortjener det der med at flytte til et helt nyt sted, fordi det net netop river op i dig selv. selv din egen bevidsthed. Altså lige præcis. Gør, gør, at du sætter spørgsmål til, hvordan du måske, altså de sider, der måske ikke er så fede ved dig, mm. i forhold til, at du ikke har de venner, du har haft i fem år, som du bare kan være røveirriterende over for, men du rent faktisk skal møde nogle nye, og lære no altså lære at elske nogle nye mennesker, og få andre til at elske dig. Ja, det der med, at du er ligesom, at hvad du er lavet af. Mm -hmm. Altså, vi alle sammen er jo voldsomt lavet af Danmark. Og sådan, jeg tror ja, også, det, det du også siger med, at vi også bare kan se Italien med den ny regering, at på en eller anden måde, så ser man også de der politiske... Øh voldsomme unge mennesker, der bare sådan her, det, her, det kan vi ikke finde os i, og så er de jo langt mere på gaden, og meget mere højlytte, end Danmark er, for vi mm. er render rundt, og er i en velfærdsstat, og det er meget trygt, og er ja. meget rart, og der er ikke så meget at råbe og skrige over andet. Der stramkurs kom lidt frem, og så begyndte man at komme lidt ud på gaden, nemlig der var også nogen, der var lidt med ham, og sådan, der var ikke rigtig noget, vi sådan rigtig satte på spil, på den måde, som det, som det nok er i Italien, på en helt anden måde, kunne jeg forestille mig. Jeg tror vi kan rigtig mm. godt lige at tale over tingene. Over en bøf over i en Danmark. Bøf. Og, men vi, sådan, men vi og jeg er træder, at min tørretumler ikke virker, og ja, jeg lige har kæbt dit hus i Klampenborg, men øh, græslemaskinen er gået i støk. Altså, det ved de der smør ting, man rent under, brokker sig over. Ja. ja, lige præcis. Og, altså, det er jo også, fordi vi mangler et andet perspektiv, ja. som netop det der med, at kunne flytte til et andet sted, se andre problemer, se andre løsninger, se andre mennesker mm. Men give. må jeg spørge, undskyld jeg, jeg spørge, hvad, er den, hvad er den største erkendelse, eller hvad, hvad, hvad, hvad er den største gevinst, du har fået ved at bo i udlandet i et år nu? Øh, men på det personlige det er jeg har lært italiensk. Fedt, det er fucking fedt. Kan du snakke italiensk? Ja, sådan okay. Okay, vi skal vi også lige vide, hvorfor er du i, hvorfor tog du til Italien? Altså jeg er halv italiener, yeah. så det var, der var stadig meget trygheds, øh, en tryghedsbeslutning. Og så havde jeg noget familie tæt på, som jeg aldrig rigtig har kunne snakke med, øh, kvæg, at jeg ikke kunne italiensk. Det gør lidt for den i datid. Hvad? at jeg ikke jeg, jeg kan kunne, kunne ja, lige, lige præcis kunne lige præcis. Yes. Men nu har jeg sådan der og nu kan jeg bare flyde ind i Ja, nej ikke flydende. Nej. Det vil være Det vil være voldsomt at sige. Ja, det vil være, det vil være lidt for meget. Men okay, okay, nok til at jeg kan snakke med dem og det, det har været fucking fedt. Hva, når du så kommer tilbage, har du sådan en hvor du tænker med, med den danske ungdom og 20'erne sådan det her. Det er forkert eller ikke forkert, men det det er virkelig en konflikt eller noget der det er et problem for jer eller, sådan, eller ønsker du noget for den danske ungdom? som de kunne tage i sådan perspektiv? eller hvad, sådan Det her kunne I godt tænke lidt mere over? Mm. Altså nu har jeg også kun været tilbage en uge. Så på den måde... Så, ej, Selv bare jeg... virkelig førstehåndsindtryk Kom med yeah. det. <laughs> Så drop, drop the beige trench codes. Ja, det ved jeg ikke. Altså, det, folk skal jo gøre, hvad de har lyst til. Men, øh, men nogle gange kan vi godt måske... Det vil klæde os at tænke lidt mere over, om vi har lyst til det, eller om alle andre bare gør det, og vi passer ned i en, i en form... Og det er jo på mange måder, jeg tror, tøj er bare den mest... Sådan umiddelbare. Umiddelbare, ja. lige præcis. Altså, den kan man se med det samme, og det, det er lidt uhyggeligt at se sådan ja, de der grupper, øh, som vi også på sin vis er en del af, som bare, altså, du ved, uden at... Uden at med spørgsmålstegn ved det på en eller anden måde, uden, men er der der? Ja, man? og uden at snakke med dem, så kan man bare... Altså, så, så kan man forestille sig, at de siger det samme, og det, det gør de jo ikke. Det, det håber jeg ikke om. Men ja, altså... Jeg synes som ungdom, at vi altid skal blive ved med at prøve at være så grænsesøgende som muligt. Fordi det er sådan, vi både former os mest for at lave det bedste samfund i fremtiden, hmm. men også former os mest i forhold til at finde ud af, hvad der egentlig er os, og hvad der egentlig bare er alle andre. Men hvad har det gjort ved dig? Fordi man kan sige... Bologna er et interessant sted i den forstand, at det er det ældste universitet i Europa, så det har også en vis profil, der gør, at det tiltrækker jo folk fra rigtig mange forskellige steder. Mm. Det er jo meget multikulturelt, mm. så du må også have fået en meget bred vennegruppe af folk fra mange, mange, mange forskellige lande. Ja. Så, så hvad er det fordi? Det kan jeg godt nogle gange have tænkt over, at jeg tænker Fuck, jeg har en nice vennegruppe Der har jeg også bare -mille. Du Mille, du er nice Men, men det er med det der med det er, jo, det er jo apropos folk, der ligner hinanden rigtig, rigtig meget Vi er jo for helvede vokset op i det samme land Super, du kan komme fra den ene ende øh, på fire timer hvor, hvor det med lige pludselig at stå i en omgangskreds Hvor så kommer den ene fra Holland Og den anden kommer fra England Og helt der er også en fra Spanien Der er også nogen, der faktisk kommer fra Italien Så er der dig, der kommer fra Danmark Og så videre, så videre, så videre hvad gør det? Fordi det, det er jo også en helt anden vennegruppe at stå i. Jeg tænker, at det er nogle helt andre kulturelle forudsætninger, man arbejder ud fra. Mm. Altså på, på Simlis gør det jo en meget opmærksom på, hvad man, hvad man tager med hjemmefra, og hvor, hvor, nogle gange skal man bare holde kæft. Fordi det er bare mega dansk, det man siger. Det er ikke rigtigt eller forkert, det er bare dansk. Og hvad der... er et godt eksempel på det? Puh, her. det ved jeg ikke. Ja, Vi kan have ja, det ja, spot her. Jamen, ej, okay. Sådan et lille ting, du meget København bor her også i Indre By, sådan noget med at, at ville have en, en god kaffebar, i stedet for bare den første og den billigste. Det er sådan en dansk ting, eller hvad? Eller en italiener ting? Det var måske meget, bare en mig-ting. Okay. <laughs> jeg, jeg, jeg hopper ind på den. Jeg synes, vi ja. ja, ja, ind på Ja, lige, lige præcis. Vi har også boet sammen. <laughs> ja, præcis. <Jeg> er <laughs> ja. Ja. Så det er til ja. Der er en masse andre ting, men jeg synes, det fedeste er jo at blive introduceret til alle de nye ting, der er alle de nye altså former for det ved ikke musik, kunst, som man ligesom kan blive introduceret til. Mm. Tanker som jeg har lært fra så mange andre steder, og bare altså rent faktisk har fundet viden af, hvad der foregår ude i verden. Er det sådan, om Tyskland er det her, eller uh, Sydafrika, det her jeg egentlig ikke en skid om Sydafrika, før jeg tog afsted. Nu jeg, uh, lidt mere. Ikke særlig meget. Om. Mega, mega nice. Øh, tiden går hurtigt. det Er, er vi allerede færdige? Ja. vi er næsten allerede færdig. <laughs> men <laughs> men ikke helt endnu, fordi vi skal lige høre dig Arlo, om 20 år. Mm -hmm. Det har vi også spurgt alle de andre om. Ikke noget pres, du skal selvfølgelig også udtale om det. Hvad laver du om 20 år? Mm. Altså de første, det første indtryk er, jeg at har, jeg har en lille pige. Det vil jeg rigtig gerne. Sødt. Øh, jeg, jeg ved ikke, hvor jeg bor, men en lille pige, og jeg har, jeg har lært at køre på motorcykel, og jeg har et job, der ændrer sig hver måned. Øhm, hver måned? Ja, ikke at det er sådan arbejdsløs eller skifter job hele tiden, men at der er nye opgaver, og det er, det er lidt mere projektbaseret. Cool. Og hvis du sådan lige off grad skulle være sådan, at det bliver her i verden, Mm, lige nu overvejer jeg Amsterdam ret meget. Det er man godt forstå. <laughs> ja. Det, det, det, det, det synes jeg er meget spændende. Det vær jeg i græs, når min familie flytter til New York. Det kunne også godt være fedt. Det vil ikke være Men, helt lovende. Øh... Aldo, du skal have tusind, tusind tak, for at du lige har lyst til at være med i uh, Midt og Silles. Silles? Silles? Det er den næste liste. <laughs> Milles, det, det, det huns, hører her det vi tit, og det er okay. Det skal du bare tage så personligt, som det, du kan. Det. Ja, det gør vi kun <laughs> mange af katerer. Og det vil jeg faktisk gerne gøre, det, gør, det, gør, fordi Sille, så det er okay. Ja. Sille altså. og Mille. Sille og Mille. Ja, Silla, Mille, Silla, Mille, ja. ja. der røvrende jeg hele formatet her. Ja, hun kommer næste gang. Næste sang, Boastie, den kommer nu. Og så er vi okay. tilbage. Velkommen til Med Noget for Spillet hos 24 /7. Og det, det er her, sidste gang, vi Det er fucking sidste gang, jeg nogensinde kommer til at sige det her. Ja. Både ved mod et, Kan vi sige det sammen? Ja, er du klar? En, en to, tre... Velkommen, velkommen tilbage til, til de til... Det var lort. Vi det har også lort. fået fem shots, fordi <laughs> ja. vi har lidt remixet formatet for i dag. Præmissen er, at vi har fået øh, nye venner ind hver gang. Vi har drukket os mere og mere fulde. Milla og jeg, forhåbentlig også vores venner. <laughs> det er pis fedt. Ja, jeg kan godt mærke, at de der shots, de begynder stille at, sådan at ramme øh, øh, øh, blodet. Ja, det er dejligt. Ja, det er skønt. De smager lidt dårligt, men det er okay. Ja, du har også købt den mest kriminelle flaske. Det er meget, ja, jeg skal til England jeg jeg og Dæmonerfest ja, i 2.G. g er der her, men det er Sådan er det bare. Det er meget fint. Vi har to nye gæster med en. Sille. Ja. Og Isolde. Hej. <laughs> Mega nice, vi har lyst til at være med her på Le Grand Final, som jeg kalder det. <laughs> det er virkelig Le Grand Final. Det er Le Grand, F Grand Final. Jeg, jeg kan ikke sige det på den måde. Og vi har jo, altså, vi har jo faktisk Sille, som er jo den mest berygtede, berømte øh, deltager med inde i den her, den her runde. Altså, ja. Fordi Sille er jo personen, der har ført mig og William sammen. Ja. Det er facts. Det er det facts. Ja. Kæmpe ja. applaus til dig. Ja, selv ikke dårligt. Ikke dårligt. Vi starter jo lige med Sille. Øh, Mm -hmm. Hvis du lige skal knytte et ord til dine 20'ere, ja. hvad ruller du så med? Det må også godt være en sætning. Ja, altså jeg har jo hørt programmet, Nå, så jeg godt. ved godt... Du... du er velkendt med formatet. Ja, ja, jeg siger det mest. <laughs> ja, ja, ja fast jeg er meget proffest lytter på, <laughs> <laughs> på programmet. Et ord til mine 20'ere... Jeg tror måske over sådan begivenhedsridt. Mm. Fordi der er bare så mange first-timers for alt. Altså mange af de ting... Man laver når man er i 20'erne. det er første gang, så ja meget begivenhedsrit og ja. Jeg og hvor er glad hvor... fordi jeg ikke er slut endnu. Altså er jeg sådan, jeg, jo, det er godt der, er, at vi ikke er halvvejs endnu. Og gammel en er du i slutningen? Ja, hvad er, man siger? Ja, ja, jeg er 23. 23. Ja. Så, næst... så jeg har haft tre øh, gode år i 20'erne. Ja. og ser frem til resten. Og hvad, og hvad laver du til daglig? Ja. Æ, til daglig så læser jeg. Jeg læser medicin. I København. <hills> <hills> jeg skulle lige til at, at klappe på Panum. Hvad er der klappet? Panum. Og det var medicin. Nej, det, <hills> det er jo faktisk en frygtelig historie. Det er jo faktisk en frygtelig historie. Det er mig, der er ret stive på, hvad vi på Leonauski eller sådan noget? Det ja. Leonauski, Hmm. Jeg løber og mig og jeg har fået lidt øl, og Sille, hun er øh, for første gang... Eller, eller, vi, det, det er langt Skat, til vi siden på har fået lidt øl. vi har fået rigtig Ej, vi har fået øl. mange øl. Og, og det er langt til siden på en <laughs> eller anden vi måde, vi, vi var ret fulde, Vi var ret fulde, og vi sidder sammen med to mennesker, vi ikke rigtig kender og spiller os Og I, Solly, gider ikke rigtig være med, og melder sig lidt ud og sådan noget. Og så ved jeg ikke, hvordan vi kommer Klassiker. ind på det. Nej, mm. det var ikke lige min kvart. Nej, Det, var Nej, det, var det. <laughs> færd. det er færdig. Færd. I Silje og jeg, vi hyggede os. Ja, vi havde det Jamen, jeg hyggede jo med min ven ved siden af... Ja, og så finder vi jo så ud, eller så ved jeg ikke, hvilken idé, vi får, at klappe af at Sille kommer ind på Panum. Ja, og det er ikke, fordi jeg selv nævner, at jeg går der. Det bliver bare sagt ud i hele barn ja. Vores veninde, går med sin, og så altså, giver de ja, bare den største det, klap selve. er rigtig de får stolte helt... veninder. Ja, de, de, de, og det er jo det. Jeg har fantastiske støttende veninder. Jeg gider bare ikke have en helt bar der klapper i mig. Var hele barnet, barn. Nej, barn. det, det var flere hele barn. Helt barn. Nu jo, jo. Jo, jo. Fordi det var flere gange, ikke hele barn. Det føltes som hele barn. Vi startede med, at vi var sådan der, okay, det er lige dem, der omkring os, der lige klapper. Panum! Så klappede alle. Og så var vi sådan der, Sille går på panum, så råbte vi det ud i hele barn. Og så var det sådan ja og så inden vi gik, så var vi sådan her... Sille går på panum, skal vi lige klappe I den ud? Og så klappede <laughs> hele baren. Det var sindssygt. Og jeg gik. Og du gik. Jeg kunne ikke være i det. Og hvis vi kalder det. Sille, så ved man... Sille synes overhovedet ikke, at det, er det, så. Så jeg ikke, at det var sjovt. Ja, vi cyklede hjem, og Sille var sådan her... Jeg synes overhovedet ikke, at det var sjovt. <laughs> og, og så var sådan her... Det ved jeg godt, undskyld. Var det der, hvor du sagde, at det bliver sjovt i morgen? Jeg tror, vi havde den for ja. men jeg synes bare ikke det stadig, var Nej, mm. overhovedet ikke, overhovedet ikke. det var sjovt dagen efter. Nej, overhovedet ikke. Sille, det er jo sjovt nu. det er, ja, sjovt, det er sjovt nu. nu. Ja, ja, det, er det. Sjovt nu for det er jo det, det, det, er jo det ja. vi kan. Altså. Det Og I solgte, så er det dig. Mm. Et ord på dine uh. ja, Jamen, nu har jeg jo tænkt over det. Fordi så. det skulle man gøre. <laughs> Og jeg kommer frem til, at mine 20'ere, de er... Altså, sådan, hvis jeg skal beskrive det med et år, så er det jo forudsigeligt. Mm. Fordi jeg har lavet så mange ting, som jeg aldrig nogensinde havde drømt. Altså, jeg er 22 år gammel drømt om, jeg nogensinde skulle gøre. Altså sådan, jeg har krydset stillehavet Jeg har været på skoleskibet. Jeg har været på Vallekilde <laughs> i to måneder. Du var der fandme i to måneder. Vi runder op. Ja, en ja, nej, nej. Jeg, har været jeg husker, hvordan valgkilde... hun stopper. <laughs> jeg har været på Vallekilde i en halvanden måned, hvor mm. jeg så vælger at krydse stillehavet og og, for. Til Frejls, og kom hjem med en rigtig god tage og bare være super en lækker. En vanvittig tage Jeg kan altså, huske, at jeg blev virkelig med sundt på dig netop, på grund af at det der, I solgte. Fordi vi sad på et værtshus, ja. for det må være på måneder siden. Ja. Og så kommer du ind. Du har en vape, der lyser i <laughs> forskellige farver. <laughs> jeg har aldrig set så under til for, og så er sådan det der... Var det, det var Ebers onsdag. Ja, dig. det var hvad? Ja. Jeg har lige kommet hjem fra Franks Polynesian, så jeg sådan Ej, godt at se dig. Jeg har lige læst i civilprocessret. Fuck dig. <laughs> så der er sådan Den er der. det jo. Jamen, sådan kan det gå. Sådan mm -hmm. kan det gå. Men du har lavet ret mange forskellige ting, ja. Jeg har lavet rigtig, rigtig mange forskellige ting, ja. Og det er også derfor, jeg mener, at det er så uforudsigeligt, sådan altså, mm. i mine 20'er, jeg regnede med, at skulle arbejde, og så ned til Paris og være au pair. Og det er, det er og jeg slet ikke kommer tæt på. No. Altså, som jeg overhovedet ikke. Mm -hmm. jeg kunne ikke... Altså, så har jeg arbejdet et år i et børnehave. Et, jeg kunne ikke lide børn. <laughs> og så har jeg arbejdet altså, sådan, til søs. Jeg kunne ikke lide at sejle. <laughs> så det er bare det der med, at altså, mine seneste to år har været så uforudsigelige, som noget kan være. Mm. Så det er også derfor, hvis jeg skal sige noget om min tyver, så er det virkelig uforudsigeligt. Jamen, jeg husker det sådan, at øh, jeg kender også i igennem Sille. Æh, Sille er virkelig bindeled mellem mange af mine venskaber, jeg har nu. Ja, er, du, Æh, er du magle? Er du magle Hold nu kæft, for er der sket meget. Æh, og, jeg, og Sille er sådan her... men jeg, eller, jeg kender også en, der starter på Valle til mig. Og sådan, når hvem med det? Det er i Og i har jeg mit før, men ikke mm, rigtig sådan... Nej. Og Sille spørger mig sådan... Mille, eller jeg tror, jeg spørger dig at sige lidt, tror du, tror du, tror du mig så kan lide hinanden? Mm. <laughs> eller vi kunne lide hinanden? Det er sjovt, det der. Det tænker jeg nemlig også på yeah. ja. Men det er også, nu kan man heller ikke se ja men I yeah. er, altså, meget forskellig ja, Super forskellige, <laughs> altså, jeg kommer fra vidt helt forskellige helt liv. Og ja. var sådan, men samtidig, der var det sket et eller andet på Vallekilde, hvor mm -hmm. vi var også sådan her. Og vi var begge to i tvivl om, vi overhovedet kunne klinge, eller sådan. Mm. Og så ved jeg ikke hvad der skete. Vi var bare sådan her. Krammer, baby, baby. <laughs> <"Nurix."> <laughs> og så stoppede du. Ja, så stoppede jeg. Men, og, så, og så gav hun mm. mig en trøje, som øh, forsonens gave. Ja. Men nu har vi lige fået... Jeg øh, er skat. Ja. Jamen hey, sådan kan det gå. Vi har også øh, skænket shut up. Ja. Det skal vi lige nå. Vores sidste. Vores sidste. Det er godt. Fuck, hvor nice. Kæmpe skål. <laughs> Fuck, hvor <my> nice. <laughs> Mega nice det her. Skål, skål. Jeg har jo hørt, at ja. det smager godt, det her. Det smager helveste. Mm. Mm. Fuck. Jeg, jeg sprikker det, Sille, ordentligt. Jeg spiller også på mig <laughs> selv lige nu. Tak, du har startet på medicin. Ja. Øh, for et tid siden, du skal til, og til dine første eksamener her, om ikke al, mm. alt for lang tid. Ja. Hvordan er det at gå på studie? Jeg synes, det er vildt fedt. Øh, jeg var også ret velovervejet inden, øh, og havde lang tid til at forberede mig på det, hver jeg hver vinterstart. Gæftet var okay. øhm. bare en kvæg her i det her rum. Jamen, yeah. ja. <laughs> William siger kvæg. Ah, du siger kvæg. du siger kvæg. kvæg. Jeg er bare altså, stille Det er til. i noget? Selv. Ja, ja. ja. Øhm, jeg så... har jeg regnet ud nu, klar. <laughs> <Ja>. <laughs> Ej, så jeg var, jeg var godt forberedt på det. Æh, hvilket jeg også tror er godt at starte på den måde, rent mentalt. At sådan, du er klar på, hvad der sker. Æh, jeg havde regnet med, at det ville blive virkelig hårdt. Jeg fik en kæmpe lussing af, hvor hårdt det egentlig var. Så jeg synes, altså min struggle i det har, har ligget i, at, at det er bare mega hårdt at skulle læse så meget, og skulle studere. Og du skal lære den i stedet at kende, du skal lære nye mennesker at kende. Øhm, når folk starter med at studere, sker der jo også alt muligt omkring, som ikke er noget relateret til studiet. Jeg flyttede også i det, og altså, der sker jo bare mange ting, hmm. finder nyt arbejde. Øhm, men jeg synes, det er virkelig fedt. Jeg trives i det, og jeg kan godt lide det. Men glæder mig også til en lang sommerfald for om lidt. Det kan jeg godt forstå. Ja, hvad, jeg godt forstå. Hvad, med, hvad med dig, så altså, øhm, Nu har du lavet en del forskellige ting. Mm. Er der noget, hvor du tænker, oh, det har det, vil jeg vil gerne prøve snart. Uh, <laughs> at, det jeg gerne vil prøve snart. Altså, jeg vil gerne, rigtig gerne prøve at studere snart faktisk. Mm. Jeg har søgt ind på kvote 2. Er det rigtigt? Mm -hmm. Hun har søgt alt muligt. Så, så, så. så. har du søgt? Jeg har søgt ind på statskundskab. Mm -hmm. Er det rigtigt? Ja, skat. Og psykologi. Det laver hjerte, hvis nogen der kan se det. Alle kan ikke se det, som er alle. Du har de de så mange shots, med ja, ja, ja. Jeg kan se det. Øhm, psykologi og sociologi. Ej, du vil være så god. Tak, skat. Ja, der har jeg søgt ind nu. Og det vil jeg rigtig gerne lære. Altså, nu føler jeg virkelig, at jeg har lært... Rigtig mange forskellige mennesker at kende, og jeg har lært at være i forskellige situationer. Bla, bla, bla, bla, bla. Og nu vil jeg gerne prøve at være lidt faglig. Okay. Ja. Spændende. Okay, hvorfor dem? Hvorfor det? Hvorfor de studier? Ja. Øhm, fordi det er noget, der siger mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Altså sådan der, psykologi, det synes jeg er det mest spændende i hele verden. Ja. Og så, altså ja, bare mennesker omkring mig også og samfundet i det hele taget. Okay, så hvis vi skal kigge på 20'erne. Mm. Og I skal jo sådan, fordi det er jo faktisk, I er de sidste, der får lov til at sige noget. Ja, vi er ja. heldige. Og det er faktisk så modigt jo. fordi ja, det, det er da godt. Hvor langt lydesmød. er vi tilbage, William? Vi har, jeg er ikke helt styr på tiden. Har du styr på tiden? Mm, nej. Jeg har ikke nej. så lege. Altså, jeg synes jeg også, det er så 2 modigt. Minutter. Cirka 2 Okay, Så skal vi jo faktisk til... Så kan det faktisk til... gøre, vi skal til at spørge nu. Hvad ja. håber I jeres... Øh, hvor er I om 20 år? Ej, fuck. Om 20 år? Sindssygt spørgsmå jeg om 20 år. Vi holder konsistensen 20 år, om 20 år. Det er fandme lang tid, så... Ej, fuck. Okay. Øh, jeg har nok stadig en uddannelse, jo. Syghed, vil jeg sige. Det vil være at en PhD. Ja, måske. Vi, vi hopper videre i i ja. 20 år. Mm, om 20 år, der har jeg forhåbentlig en dej... katte. <laughs> Hold op. <laughs> Ikke fem katte. Jeg har en dejlig mand og fire børn. Oh. Også mig. Jeg, skal du skal tænke på, at jeg er 40. Okay. Ja, fire børn i en mand på Frederiksberg. Der bliver, ja, der bliver drukket af Siddels glas efter uh, den der uh, uh. Ja, Så fire børn og er praktiserende psykolog. Ja, det er det. Det lyder skøn. Nu er det også. Jeg bliver nødt til lige at holde hånden. Ja, kom lille. Der holds i hånd. Mille, vi er færdige. Vi er fucking færdige. Det det Hvad Det var det sidste radio, vi kommer til at lave det her format. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg, jeg kan vil ikke lave mere, ondt. Du har været verdens bedste medspiller. Du har været verdens bedste medspiller, William. Ja. Jeg elskede det. Det har været en fornøjelse. Det, har været, en for... det, det har... har været så dejligt. Jeg kan helt oprigtigt sige, det har været super, super sjovt at få lov til at lave og det, og det har her været sammen. Også, og det har været hårdt også. Og det har været alt muligt, men det har været så givende på alle mulige kanter. Men det er også en fejring. Og det unge liv. Og vi har fandme lang tid nu Det må man sige. Og det er også derfor, at den sidste sang... Ikke? Hvad hedder den? Det er Celebration. Er det rigtigt? Ja. Ej, det er sådan lidt ja, Du må godt græde, Mille. <laughs> for sidste gang. For sidste gang. Vi skal, næsten, har... vi skal næsten sige det sammen, men ja. det ved ikke, om vi kan finde ud af. det. Vi kan godt prøve. Hvad skal vi sige? Du har, du har lyttet til med noget på spil på 24 /7. Tak for nu. Ja. Skal vi tælle ned? 3, 2, 1. Du, du har, har lyttet, lyttet med til med noget, noget på spil på, spillet på 24 /7. 24 /7. tak for nu, nu.